Niin, neljä nolla. Suomella maailmukun finauttelusta johtus, ja kuormi menee! Anno, anna kakku, aina sakkua, saatana. Ja yritti nostaa sillä, ja punalankku ei ole syttynyt, siellä palaa vihreä valo. Yksinkertaisesti kiitän pelaaja. Taistelivat yeah, because, uh, I think uh, Hyvää iltaa, yötä, miettiä. aamua. Jälleen kerran tämä sama litania, mitä pitkään aika sillä Minu, minua vastatusten istuu Miika Laine pitkästä aikaa. Ja tänään niin ei ole jakso numeroa, koska nyt puhutaan vain ja ainoastaan Turun palloseurasta, eli Turkulaiskuulijat. Tervetuloa mukaan lähetykseen. Voitaisiin niin varmaan että mistä, mikä tänä, tänä aihe tepsi, Tepsin sisällä, eli puhutaan vähän tästä näin, että nyt Joukku on valmis ja tota, no, niin hankinnat on tehty, hienon kuuluisin hankintoa puhutaan niistä vähän enemmän, tässä ollaan Miikan kanssa jopa AHL-finaaleja katsottu ja kimpas kautottu, että tulos. Ja tota noin, niin puhutaan vähän ää, siitä, millaiset odotukset olivat tuon todella vaisun kauden jälkeen ja millaista fiilikset menee eteenpäin. Eli käydään läpi, miten niin tämä koko littane, mitä kesäaika on ehtinyt tapahtuma, mutta Otetaan sisään nyt sieltä jo pari kertaa mukaan yrittäneen Miika Laine. Joo, kiitos, kiitos. Tää, en edes muista milloin olla viimeksi tällä, niin ihan vähän jommankumman sullua tai mullua näin nauhoiteltu. Etsii. Ei tosiaan, kun mulla on haitekin ollut tässä viime aikaa. No niin. kyllä, tämä on ihan eri tyyppistä kyllä. Tuota, no, niin Sinänsä, jos se jaksonumero on, niin tämä olisi kolmas, kymmenes jakso ollut. Ja tavallaan tämä on niinku toisen kauden ensimmäinen jakso. Tavallaan, että nyt mm. lähdetään niinku selkeästi. enäärimara marakattien puolella ollaan vähän ja käännetty katsot eteenpäin, kun on noin Free Agenteista puhuttu, käykää muuten kuuntelemassa. Jos huvittaa, mm. niin puffatan tässä näin, mutta kuitenkin niin nyt siis selkeä... Oikeastaan hyvä, että me ollaan tässä puhuttu tästä monta kuukautta että pitäisi Tepsistä pitää tämmöinen erikoisjakso mm. ja käydä tämä viime kausi läpi. Ja Kannatti o olla passiivinen. Kannatti, joo, siis no okei, okay, mulla oli polvileikkausta, ja on kesälomat tästä päälle ja kaikkea muuta, niin ymmärtäähän sen että ei nyt, välttä, että nyt välttämättä lätkästykö puhuja, on hommat ollut, saat kaikki nää tässä näin pyörin, niin ei välttämättä ihan ensimmäisenä se tepsio on ollut mielessä. Ja sitten varsinkin kun se joukko on ollut niin puoli valmis. No nyt se tosiaan siis äh, viimeisimmät hankinnat nyt julkistettiin, eli Dan Sexton, Francis Pare ja Steven Seikoille, niin ihan väärin musta kaveri etunimeä. Ykkösentteri ykkö laita hyökkääjä ja puolustaja sieltä tuli vielä. Tämä nyt toivon mukaan vahvistaa sen, että se SM-liika ulkomaalaiskiintiö on pois, koska muuten tässä on tilanne, kun on viisi pois amerikkalaista, niin pitäisi kaksi pistää katsomon per peli. Toivotaan, että Ari-vuori on tämän tajunnut. Toho toivon mukaan, että tänään luoteltiin... Tepsy-rosteri vilisee eri kansallisuuksia tällä hetkellä. On se mitä? Kolumbiaa ja Ranska, Ranskaa ja ja Sitten on tietysti kanukeja, niin kuten sun äsken mainitsemat viisi kappaletta. Joo. Ja, ja Fredrik eks... Norrena on Pihatarsaarissa. Eikö Sextonihallinen Henkkimä? Sexton on Henkkimä, my... joo. Mä en itse niin eroa olisi tehnyt, mutta sä huomio... otit huomioon tuon, että sieltä tosiaan yksi Henkkpoikakin pyörii, mutta. Mut tota, niin hei, unohdit, unohdit muuten mainita sen, mitä, mitä piti tuossa niin tosiaan tietynlainen virstanpylväs tämän ajakson kunniaksi siis saavutettiin, eli meidän Facebook-sivuilla sadas mm. tykkää. Tänä et... aamulla päivämäärä 9.7 9.7. En muista, ketä oli herra, mutta jos olisi jotain palkintoa, niin sitten lähetettäisiin myös. Mutta ei niin. Mutta tota, kuitenkin, niin joka tapauksessa tämä sikäli hienoa, että se määrä on viime aikoina ollut pikkasen kasvamaan päin. Toivottavasti, jos tätä kuuntelet, jotka on vielä käynyt tykkäämässä ja tosiaan olet Facebookissa yleensäkin, niin Facebook.com kautta Raiteen pakki käy sinne painamasta tykkäystä, niin siellä kaiken näköistä lisäjorinaa tulee aina, että tossa noin, muun muassa nyt tehtiin ensimmäistä kertaa tossa NHL Free Age Friendsin aikana tehtiin Konttanemmin Jussin kanssa live-seurantaa näistä sopimuksista ja muuta tämmöstä pikkujuttua koetaan pikkuhiljaa viritellä sinne enemmänkin, että vähän ak aktivoidutaan ja uusi juttuja tehdään, kun tässä näitä keksitään. Kyllä. Et yksi kausi takana ja on tämä ta tavallaan niin kuin uppi siihen. Että, Tuli näin, satamaastooni täyttä. Toivottavasti on muuten tällä hetkellä että, että jos tätä joku kuuntelee, niin älä nyt sää aina aikaan Anfreda. Täällä on 99 aamulla, mutta <lotsiulutra> niin, mutta on. niin. Homma on mennyt hyvin eteenpäin. Joo, siis et totta kai ne sitä nyt miettii, että kuin hapuille vois oli, mutta se on alku ja on varmaan väli vieläkin. Mutta, no, niin, ja tulee olemaan. Mut se kuuluu tähän juttuun mm. ja parhaamme tehdään, että et, yritetään nimenomaan mahdollisimman mielenkiinnosta sisältöä saada, ja nyt huomaatko mm. että Turku pukkaa pintaan, kun Tepsistä puhutaan tässä no, näin. kyllä pitää ottaa tulppa, pois versiistä ja alkaa puhumaan Turkuja. Tosiaan niin mun mielestä ehkä niin paras anti vaikka nämä podcastit voi olla välillä vähän raskastakin kuuntelemaan, kuuntelemaan kuuntele, kuuntele, luttavaa, kun on kesto niin paljon, mutta tota, no, niin toi on tosiaan hyvä, mitä äsken Makke mainitsi, että tota, katsottiin esimerkiksi tuota finaalia ja sieltä saatiin näistä Tepsin tulevista lupauksista, tähdistä, niin. mitä ikinä onkaan, siis niin, tuota, no, niin vähän niin kuin semmoista osviittaa sitten ehkä, mitä ei ihan joka kuuntelee tänä aikaan kotonaasti. Niin, ja kyllä me siis kuitenkin, niin se, se pituus on ihan tyhjästä, että kyllä me koetetaan, totta kai me tykätään jauhaa tästä keskenään muutenkin, mutta mut siis se, että et yritetään totta kai tuoda semmoista lisäsisältöä, ja ei välttämättä siinä ehkä ollut onnistuttu, kun kaiken näköisiä uutisia piti alkaa ruotimaan, niin haettiin sitä formaattia, mutta mun mielestä ollaan aika hyvällä, hyvällä mallilla oltu, ja yritetään totta kai parantaa entistä enemmän sitä, että että tekisiä viihtyi sitten hmm. ja muuta, mutta siis, mut siis kertokoon tämä, että oikeasti niinku nähtiin se vaiva että etittiin, etittiin niitä matseja ja katsottiin näitä pelaajia ja muuta, niin yritetään just tää, tää, et vähän kertoo muutakin, mitä ne uutiset on. Niin kun uutiset, kun uutiset tulee tuohon Facebookiin, niin ne, ne perustut lukee kaikki äkkiä. Mutta pitäisikö meidän makkeen nyt ensimmäisenä sit puhua siitä, siitä viime kaudesta, mikä nyt... Joo, no siis otetaan lähinnä siitä, että, että se fiilis totta kai on se, että, että Turon palloseura, ei mun mielestä organisaationa kuulu sinne. Siis mä olin tuo 13.10.13. 13. Kolme viime kauden runkosairasijoitukset. Ei, ei, hmm. ei, ei, ei toi kuulu tepsille. Siis, äh, mulla oli vahvasti semmoinen, mä olen pitkään pitänyt kirjoittaa kaiken maailman sinne, mitä mulla on käynyt mielessä. Ari vuore asemasta lähinnä ja sit, tota, no, niin muutenkin tästä. Et sitä mä ihmettelin enemmän, että minkä takia en mä siis halua heittää heidän niskaa mitään paskaa sen enempää, mutta mä mietin sitä, että minkä takia siis tepsin kannatta, että ei vaadi äänekkäämmin vastuunkantoa seura johdolta. Mua ärsyttää, ärsyttää lähinnä se, että, että, että, että okei okay, se on hienoa, että, on näitä, niin kuin, että lä ne lähtee tavallaan positiivisen kautta joo, että on, niin kuin, tehdään kaikki tifoja vilsille ja ja koivuille ja mm. kumppaneille, mikä on siis to, tosi hieno juttu. Ja siis se on se... muuten iso peukku viime kauteen yleensä. On, on, on, mm. on. mutta sitten taas se, että sit esimerkiksi mikä mua, mua sieppasi todella paljon, niin miksi mun piti kirjoittaa pitkä Itänen, vaan mä vain kauden aikana kerinnyt kautta jaksanut, niin täätkö kun kalpa kävi Artur Lehkosel mm. Mun mielestä oli täysin väärä signaali sikäli, että Artturi Lehkonen ehkä edusti sitä, että hän halusi urallaan toisaalle, mutta jos TPS olisi siinä tilanteessa, siis siinä kunnossa, mitä se oli, aikanaan, ei Lehkonen täältä olisi lähtenyt. Täällä olisi ollut paras mahdollinen paikka kehittyä hänellä. Mm. Jos ajatellaan niin Jursinovia aikaa tai tämmöisinä, niin ei mitään, miksi olisi lähtenyt minnekään? Niin ottaa ottaen huomioon, kuinka paljon sitten viime kaudellakin taas loppujen lopuksi pelas, niin siellä Lekkonen olisi ihan kärki. Joo, joo mutta, mutta se kertoo siitä, mikä Tepsin kilpailullisuus oli. Siis mm. niin Seurannan vaatimustaso, kaikki. Muistan, vaatimustaso ennen kaikkea, niin se pitää nostaa koko seuran tasolla ihan eri sfääreihin, koska et sä koskaan mitään voita, ellet se myöskään vaadi. Samaan mä heidän kannattajille. Ei Tepsi tule koskaan pärjäämään, elletä tekään myös niin joko äänestä sitä lompakoillaan, mitä... Mm, tiedän, mitä niin... ei viime vuonna oikeastaan näkynyt. Siinä lopussa oli aika, mun mielestä oli sinänsä, että on, on hyvä, että niin kuin ihmiset on ostanut näin. Mutta olihan sen vähän sellaista, että, että kun, siinä vaiheessa kun TPS oli jo menettänyt mahdollisuudessa, mm. niin sitten siinä vaiheessa ruvetaan vähän niin kuin perään kun peli näyttää sieltä. Kyllä, Ette, kyllä. kuka yritä? Ja sit, niin yritetään tämän... niin hakea hakesta yksittäistä pelaajan vastuuta sieltä, että et, et, mm. miksi toi, miks toi, miks toikin nyt vaan tuo luistele? Just tämä minä kanssa tarkoitin, että tämä oli se toinen juttu. Että sitten niin viime kaudessa turhautuminen käännettiin, että hei, hei eti, lokaa pajuajien ja pelaajien niskaa ja kaikkea tämmöistä, että miksi ne tee paremmin huippu kun kaikki kilpailuttava on mennyt, siinä mm. kohtaa, kun tammikuussa oli päivä selvää, että Tepsi ei tule playoffiin menemään, niin mä, ei se ei ole tietenkään suotavaa ja näyttää pahalta, mutta totta kai mä se ymmärrän, ettei niillä ole mitään pelattavaa enää. Mm. Niin, niin siis se on urheilijalle kuitenkin se tilanne, että millä sinä psyykkaat itse niihin peleihin, kun tiedät, että ei täällä ole mitään merkitystä, mitä mä teen täällä. Siin, siinä kohtaa niin kun, mielestä se on inhimillistä? On, ja sitten kun ja... Kuitenkin on kuitenkin jo sen verran ammattilasliikaa, että... Et se vaatii niin paljon enemmän, että siellä pärjää. Siis jos puhutaan siitä, että siitä puuttuu se mentalinen ja se ei halua, halu oikeasti pois, niin se näyttää sitten sellaisesti. No se on että se helposti, että monissa pelissä näyttää, että oli 50 mm. prossaa mm. siitä suorituksesta. Vaikka se taidot oli siellä, mutta jos se, se niinku oikein se drive siinä, niin kyllä se kaveri vaan sua vei. Mm. Mutta tota, mut tämä on kaikki siitä vaatimustasosta. Niin mun mielestä se, että älkää kohdistako please sitä enää pelaajiin mm. tai valmentajiin, koska siis mun mielestä enemmän se, se tepsin ongelmat on ylhäältä päin. Tämä seuraa johtosekoilu ja muuta, muuta sitä niinku, että et, kyllä mä niinku arvori asema edelleenkin pidän pikkasen kyseenalaisena, vaikkakin häkellyttävää kyllä <laughs> mä tulen antamaan posia siis tässä niinku rakentamista tällä hetkellä mutta silti niinku, ä, siis, mietittiin just tämmöni siis semmonen ja muuta että et, no et, no hei niinku mun mun jatkoa aikaa niin että heitte tota, no, niin, et, mä kysyin, mikä tämä seura suunta nyt oikein on ja, että on, onketaa niin mitään mitä et vaan niin kuin viitta sieltä otas tänne mitä oikeen käytän, jos niko niinku rivivälisesti, että se on aina toimittaa, tai johdatteleva kysymys, mutta kymmeni muumesti jotain oikein, että kyllä mestaruuskin voitettu, joo, niin. sitten kolme, kymmeni kolme toistin, niin ja se, se niin mä mä se hukattiin niin täädysti, siis muumest ammattilaisurheilussa tärkeintä, tärkeintä ei ole välttämättä se yksittäinen voitto ei, vai vaan pitk... niin. Nimenomaan. katso Chicago Blackhawksi joka on mun loistava esimerkki Täältä, mitä se joukkueet niinku rakennettiin yksi mestaruus kävi vähän niinku periaatteessa peretes pakettileviaksi. Mutta niinku paketti leviäkse mut sitten niinku haettiin, haettiin niinku kuitenkin hy laatu sillä rahalla mitä oli, haettiin niin kuin se paras mahdollinen laatu sinne, niin ne pääsi kuitenkin play ensi kaudella, sitten seuraavalla kaudella pikkasen parempaa, parempaa palasta, mm. sitten on play pitemmän, pikkasen parempaa, pikkasen parempaa ja nyt mestari. Niin, taas, turha, niin kuin, turha pois ja sit niistä saa maksimaalisen hyvän takaisin. Hiljaa, niin mm. niin säännelty vaihtuvuus. Et nytkin aika rankka vaihtuvuus, mutta tällä kertaa olen ehkä tyytyväisempi siitä. Joo, nyt on tota, no, niin, hyvin nuori joukkue. Ennako on hyvin nälkänä jo oppua. Joo, mutta kärki, kärkipäähän on yksi tästä kokemusta, ettei minun mielestä niin kuin noit romasta sanottuna pikkupoikia ei ole lähtetty liian kovaa roolia. Siihenkin tullaan myöhemmin, niin minä jätin heidät tästä katselukmeesta o, täysin kokonaan pois, kun kokoonpanoin ruvetaan miettimään. Ehkä me tarkoitan niin näitä nuorempiikin jätkiä, jotka mahtuvat niin. kokoonpanoa oletusarvoisesti. Niin niin, niin, mutta sanotaan, ne... sanotaan, että viime kauden ja nämä... Kokeenelmat ovat kuitenkin on kärkirooleisia. On, ja siis viime kaudellakin joku... Öö... Rasmus Kulmala, joka pelasi todellakin paljon ja pelasi ihan hyvinkin. Niin ei kyllä nyt tällä hetkellä ehkä. Siellä on nyt tällä hetkellä niin paljon sellaisia, just tämä liian Mikä helvetin... kumeliauskas, Taras kummeliauskas. Niin, Joo. Ne, niin Pistä tota, no, niin... muuten kans pistettä, jos ette ole tsekannut, niin tämä Kube-homma. Elikkä kummeliauskas Bertrandi niin oli hienot. Että vaikka jos nyt vai, tavallaan kritisoinkin TPS kannattaa, niin myös annan, annan posia, että se on hauska tämmönen internetilviö, mikä lähti, niin jopa te paitoja missä on tota, Liettua ja Ranskan liput ja kubeh ja jäsennumerot ja kaikkea. <laughs> niin, tämmöistä niinku, positiivista, positiivista synkkyyteen, koska niinku, se mieli jatkuen jatkojen keskustelupalaiset aika synkät oli tässä kesäaikana, kun mitään ei kuulunut. Mm. Mutta edelleen kohdistakaa se kritiikki oikeaan suuntaan ja tifoja lisäksi, niin, niin mun mielestä sitä niinku, pitäisi sit vaatia just niinku, päitä vadille välillä. Ei välttämättä samalta kuin IFK tehdään, että joka helvetin tappion jälkeen, mutta tota, no, niin, Eikö mitä tarkoita? Joo, siis pitää aina muistaa, että just nimenomaan, teepä sellainen ongelmat on ollut siellä ylhäällä. Valmentaja vastaa pelillisestä kokonaisuudesta, mutta jos sitten tavallaan... Jollain pitää olla niin, se visio. Niin. Siis missä on teepsi visio? Sitä hmm. mä kysyn allaista kaikista niitä. Mut sorry keskäytän. En mä edes muista mistä mä puhuin, eli <laughs> voidaan mennä seuraaviin. Niin se oli tosta joukkueen rakentamisesta, että just te niin niin, no, niin, niin, niin, niin niin. mahdollinen niin. öh, no Kulmalla tulee ainakin vuosi pelaamaan, mutta tota, no niin, nyt Tepsissä on niin paljon sellaisia, toki just uusi nimi, niitä on helppoa vähän niin laittaa ristiä, ennen kuin, niin kuin loppujen lopuksi ajattelee, että miten ne voisi olla ne ketjut millään hyvällä tasolla. Mutta esimerkiksi tällä hetkellä on niin paljon valinnanvaraa, että esimerkiksi Kulmalla ei ehkä mahdu siihen 12 joukkoon mulla. Ei, mun, ei lähelläkään mun mielestä. Sano, no yleensä, yleensä Tepsin omat junut niin ovat kovemman niin kilpailualla. Pitääkin olla, koska siellä ei ole mun mielestä semmoista jätkää. Lehkonen olisi ollut totta kai se, mikä olisi mahtunut, mutta mm -hmm. ei ole semmoista... Niin kuin, tavallaan harmittaa, että joku, Krister Mähösellä on nyt aika hankala tilanne. Että vi viime vuosina muutamia välytyksiä, mutta sit taas nyt täytyy olla yliikäinen junnuihin jo. Joten nyt niin kuin tarvitsee pelipaika jostain. Tuohon joukkueeseen se ei välttämättä mahdu. Mutta tässä on hyvä esimerkki. Että katsoo niin jotain Kulmalaa, joka on sellainen pikku sintti, ja sitten katsoo niitä muita kynäkanaruja on, jätkät. Niin mä ne on jo ainoittamuus miehen miehenkokoisia, mitä sieltä on hyökkäyspäähän tullut. Mm. Oikein okay, vähän hidas ehkä jalalla, mutta hyvin välätyksiä kuitenkin antanut, mitä on nähnyt Junnupelejä ja muuta, niin näyttää, että siinä voisi olla kapasiteettiin parempaankin. Niin tavallaan toivoisin, että siitä kasvaisi, ja siis just mähäisestä voisi kasvaa tämmöinen niin kuin pitkästä aikaa, että TPS tuottaisi oman Oman kasvattaman kolmossentterin, koska semmonenkin ihmeksi on ollut. En nähdä arvailemaan. E ei, ei, ei mä odota mitään, niin kuin, että jätkää, mutta semmonen niin kuin hyvä alemman ketjun jätkää, no. tulisi omista, niin no. sekin olisi helvetin. Yksi pointti, mitä mä tuossa tein, että tepsille ei muutenkaan yleensä ole just näitä ennakkoon pelaavassa kokopanossa oleviä äijä, niin puhtaita senttereitä ei ole, mutta niitä löytyisi. Um. Sanotaan, sanotaan, että puhtaita senttereitä, siellä on vähän aina semmoista, että mietti ja virtalankin kohda. kyllä siihen melkein jonkun... No, näihin mennään, mutta mä en ihan löydä neljää sellaista sentteriä, mihin mä olisin ihan tyytyväinen tyytyväinen. Tää. No, varmaan ta Toivottavasti mä... sinne saadaan kauden aikana, niin kun, kyllä ne paikat loksahtelevat, mutta mun mielestä sinne mahtuisi myös sentteri lisää. Sitten on myös, kuten todettu, niin jätkin, mitä me ollaan nähty, että nähtykään näistä ja viime kaudellakaan, mm. niin siis Henri Tuominen on puuha sentteri, mutta ei antanut mitään ihmeempiä näyttöä. Tosi viime kausi on aika huono katsoa mitä näyttöä. Mm. Ja sitten taas, tuotaan, niin... Että Tadaksen kummeli hauska, niin sehän on myös sentteri, mutta sitten ei tiedetä vielä yhtään mitään. Täysjokerikortti. Mutta tota, Ari Vuodesta kun puhutaan vielä, niin äh, se on niinku tavallaan semmoinen, mä ymmärrän, että Arsion kanssa seura legendoi pelaajana, niin onko siinä tästä tiettyä saunakaveruutta, että sillä on varmaan aika hyvät suhteet sinne Tepsin johtoon, niin mä veikkaan, että se, sen poispotkaiseminen ei välttää, että tämä siis helpoin homma olisi, Varsin katsoit, kuin helposti niinku, se sietarintapodcastin pihalle rinnalta, joka kuitenkin on hyvä duuni, mutta ei ollut tässä niinku, johdon mieleen. Mm. Niin kyllä sekin niinku, suhteellään tämä oma kanssa. Mm. Kyllä se kai niin on. Mä en välttämättä myöskään niin innostunut tuossa kaksoispestistä, että kaksois Et, okei okay, nyt niinku, te Tepsis kasvaa vastuu vielä entisestään ja silti kuitenkin on Detroitin Euroopaskautti, niin, niin mä haluaisin tietää, että mitkä ne matkapäivät vuodessa on Arsellakin, että kuin täyspainosti keskittyy, niin mä haluaisin, että se. Öö, Mä en tiedä kui osa aikaa sitä pystyy tekemään. Toisaalta siinä on semmoinen näkökohta, että varsinkin just AH-la suuntaan lähinnä. Mutta varsin Euroopassa kautta, niin eihän niin e e e e e se niitä näe sikään. Niin, niin se on on kyllä. Mä mietin niin kuin... tällaista asiaa, että et, et pystyykö hän periaatteessa toisella työn, niin kuin Ditrot maksaa, periaatteessa tekee Ditrot töitä, mutta totta kai hän pystyy Samaan näkemään. Myös voit etsin puolesta periaatteessa katsoa, vaikka hän ihan sellainen. Joo, joo mutta samoja pelaajia. Joka tapauksessa että näiden hommien pitäisi olla balanssi, etenkin jos se vastuu kasvaa, niin se, että sä oot pelaaja, koordinaattori, ja koordinaattori, saat toiselle scoutti, niin se on niinku, mun mielestä paljon enemmän niinku yhdessä. Nyt, jos on nykyisellä lisää vastuuta, niin sit pitää miettiä, että missä kohtaa se menee. Toki niinku se, että sä näet pelaajia, vaikka katsois Detroitin piikkiin, niin ehkä tepsikin säästäisiin rahaa, sekin pitää mm. ehkä muistaa tässä näin, tai sitten saattaa sitä tupla en tiedän, tiedä, mut joka tapauksessa, niin, niin toisaalta se, kun ajatellaan Francis Pareta, joka nyt hankittiin Tepsi 1 jopa kahden vuoden sopimuksella. Se on ihan selvä niin se, tu se, se tulee niin tuolla Detroitin organisaatiosta nimenomaan. Ja mä oletan, että niinku varmaan ne pelaajat tuntee aika hyvin. Tai ainakin saa tietää, niin ihmiset, joihin ihan luottaa siinä organisaatiossa, saa varmasti hyvän tiedon, että okei, mikä tämä jätkä on. Mm. Ja varmasti niin ihan eri access päästä katsomaan pelejä ja muuta. Joo, tätä myös tarkoitin, että, että tavallaan se avain. Niin kuin lisäovia periaatteessa, mutta se on tietysti tuollainen Detroitin suuntaan. Mutta... Jos se, tämmöisiä pareita tulee, mitä me nyt teki, katteltiin tuosta ruudulta. Niin... Nei, mutta on, se, on silti niin kuin, tavallaan, täytyy sanoa, että on se ihme mm -hmm. sikäli, että niin sieltä ei ole enempää tullut. Että, okei, siis en ihan väärin muista, niin ja... Erhartti taisi olla viime kaudella kuitenkin. Joo, Detroitin organisaatiossa Oli, mutta mä veikkaan kyllä kans sen, että kun tästä oli viime kaudella juttu, että tepsi ei pistä tarpeeksi rahaa liikaa, vaikka sitä olisi. Nyt jotenkin mm -hmm. tuntuu, että nyt on pikkasen pussit auki nyöremmin. Kyllä <tys> <tys> pussit aika tyhjät varmaan tässä kohtaa, mutta... Tota... No, ei, sitä tiedä, ei sitä tiedä, sitä tosiaan nämä muut turkulaiset, tota noin, lähinnä liikemaailman mm. tota noin, vaikuttajat, sitä valitti, että tota et kun TP ei pano, TPS ei enää panosta. Viime kausi oli muutenkin niin perverssi on työsuvun takia, että se aiheutti <tys> vähän semmosta, niin periaatteessa niin, eh, niin paljon epätietoisuutta, varsinkin sielon 2. kuntia noilla. Sillähän mennäis käydä kylmät esimerkiksi silloin tämän ulkomaalaiskiin työn kohdalla. Oli ihan tuohon käsittämätön cirkusta koko viime kausi mm. muutenkin. Ja siinä on vaikea vähän panostaa, kun se on entistäkin epävarmempaa se on Vähän sun että milloin siellä NHL alkaa. Se on totta, mutta tota, kyllä, se, kyllä sekin oli selvää, että onhan niitä toistuviin hutin, kuten ollut. Siis no, sitä, että, ja nimenomaan sitä, että joku lokke, pikkarainen. Joo, siinä vaiheessa. Että, että sä olet niin lyönnyt kuitenkin isot rahat hukkaan, niin se ei ne ollut halpoin. Toki sitten jokaista niin ja svetti kohde on tullut niin vähintään kaksi lokkeja ja Grand Pierre ja mitä näitä nyt hirvityksiä on ollut tässä näin McCartte ja ah, no viimein... Ryan Stone, niin. paha esimerkki sekin. Niin no toi viime kausin, vähän sielläkin sitten McNevinit just. Oli mä en että... jo unohtaa, McNevini. Oi, se. se Sorry, puoli, jos mä se traumatisoin ei, ei, siis mä olen sen pois, ei se haittaisi. Mä en pidän niitä sinänsä hankintona, koska se oli se epätoivosta aika jo. Se on ihan että silloin ei panostuta. Toivottavasti silloin Joo, muten, sen muten, tai muten Joku ihan, euro ihan turha, tarkaudelle. Ihan turhaa oli paskaa puhua mistään B-suunnitelmista kohtaan. Niin kuin se mullekin sanoi, että on meillä varasuunnitelmia, varasuunnitelmat ja kaikki ei ole ollut kyllä yhtään mitään. Ne paperit sauna ja pallo. <laughs> Joo, tai ne meni vahingosilppuriin. <laughs> Mutta tota, tuo rahapointti on hyvä, että jos, jos se sai tarpeeksi rahaa, niin ei se kyllä on koonnut joukkoja sen mukaan. Eli se voisi viitata siihen, että ei se välttämättä ole niinku ehkä uskallettu heittää vielä. mut tuntuu, että et joka tapauksessa on sitä rahaa, niinku, olisi kiva, että kuinka merkittävästi enemmän sitä on. Ehkä me, me taadaan no. tietää varmaan sit, kun nämä julkistetaan, että kuin paljon sitä on ruuvi, ehkä vähän pikkasen kiristettykin. Mutta joka tapauksessa, missä tykkään eniten, niin. Ää, että se joukkue ei ole ollut aikaisemmin tasapainosti koottu, niin minusta niin tuntuu, että se on niin kuitenkin paljon, niin kun mennään pykälää alemmas, niin se ei ole tipu niin dramaattisesti. Se taso. Nimenomaan, se juuri tekee tästä kokonpanonkin laittamisesta tässä vaiheessa, noin kausi on alkanut, Joo, tosi mielenkiintoista. Kyllä, kyllä, siis mä odotan harjoituspelejä ihan innun sikäli, että näkee, että miten, miten niin suikkaan ajattelee, millaisia, jengejä, millaisia ryhmityksiä se kasaan, ja. Varmaan niin pitsiturnausta ajatellenkin ja muuta, niin siellä ei varmaan kaikki vielä olekaan. Niin kiva nähdä niin sitä leveämmältikin näitä junnuja ja kaikki mitä kummaliauskaisia ja mitä kaikki siellä pyörii. Aivan. Niin, tota, Mutta joka tapauksessa niin, niin voidaan sanoa, että joukkue ei ole ollut nyt pari viime vuoteen, tai oikeastaan kaikki no, 13.10.13.16. katsotaan, niin voidaan sanoa, että jokaisena noin vuonna ehkä mestaruuskaudella saattoi käydä pikkasen hillokin, itten, tai kävikin, toisistaan mm -hmm. niin kun niin kävi pikkasen hillokin, että saati saatiin kausi irti. Plihaali ylitti odotukset. Pysyis terveenä. Pirneri tuli ihan ihan periaatteessa. svetti koruna. Skolberi pelasi niin Skolberi, e paras kausi. Se oli ilmanen silkauden. sit kun se maksamaan, niin se oli ihan hirveä, mutta <tos> <tos> <tos> ihan oikeesti. Se on aina ruottalainen alkoi saamaan jotainkin loppukaudesta, ja sit kun Engren, Engreni alkoi vähän niinku piiputtamaan, niin sitten niinku alkoi pyöriä hyvä tandemi tuli siitä. Nythän Lekki on oike saa hallan parhaista molaris mikä kohtaa järjettävät hmm. mun mielestä. Pitääkin katsoa sen peli joku mut Mut joka tapauksessa niin, niin, nämä kolme vuotta niin joukkue ei ollut sille tasapainoisesti koottu, että, että liikaa on ollut että kärkihankintoja harteilla ja ne kärkihankinnatkin on ollut sille, niin aika niin käsisilmiin, että tikkaa tonne ja tikkaa tonne, niin siis helvetin laajalla skaala lammuttu ja katsotaan osuus, kuolet mitään. Kyllä, no luokkeen kohdassa oikeastaan se että Ou, Olen, ou, olisi me. maksanut yhden lentoreissun tänne Turkuun, että mennään tuonne tyhjän Turkuun hallin jää vähän luistelemaan ja <laughs> mielikuvitusvastustajat viedään kiekon, niin juman kaltauksen olisi sanonut niin... Kyllä korilokkesta me ollaan puhuttiin paljon, paljon viime kauden aikaa, muuten. kyllä siis mun mielestä on, että ajattelee nyt... Tuossa kohta, kun puhutaan noista uusista hankinnoistakin, mm -hmm. niin kyllä muistin, se, se, mä tykkäsin, kun joukkue lähti rakentaa, niin puhut, että et, et, suikkainenkin haluaa, niin haluaa joukkueen, niin se on mm -hmm. ehdoton tässä nykypäivän liikassa. Mm -hmm. Luistelutaito niin kuin niin tuossa sun, sun kanssa juttelin, ja tuossa loppukauden aikana sanoinkin monelle, niin kun tuli juttu, että millaisia pelaajia SM-liikassa pärjää, niin kyllä mä lähden siitä, että siis tämä on kärjistetty, sanottu, mutta kun katsottiin siis jo, SM-liikan joukkueiden elosketju, niin jos sulla on ihan mieletön asenne, että sä, sä, sä niin painat dunia du, niin peräs, peräsuoli pitkällään ja sä, sä oot hyvä luistelija, niin sä voit tehdä itsellesi ihan kädettömänä pelaanikin tehdä ihan hyvä liikaura. Tää on ihan totta. Tota, mä sun tähän tein sen vertauksen, että tässä liiga ei oo kuitenkaan niin huippu liika nykyään, kuin taso on laskenut. Ei, mut tos, tos kun sanotaan, että taso on laskenut, pakko tarttua siihen heti sikäli. että Mua ärsyttäisin keskustelussa vain ja ainoastaan se, et, et, se, että se taso on laskenut, se on kiistaton fakta, mutta se ei tarkoita sitä, että se olisi automaattisesti hirveän paskaa tai että se olisi pudonnut niin Euroopan huipulta jonnekin niin kuin Slovakian tasolle. Ei Joo, tätä muuta seuraskaan, mutta se, se korostaa sitä, kun taito tavallaan hiukan lähtee. Mm. Niin perusasiat, luisteluvoima, tota no, niin sellainen, nimenomaan sellainen määrätietoisuus ja hyvä kunto, Sekä jo ihan, no kyse SMR ei on varmaan ihan hirveän huono, kun tosi pelaajia ole, kyllä, mutta, mutta just nimenomaan semmoinen duracell joka jaksaa painaa vaan. Ja, mm. ja jollain tavalla, niin kun tulee tilanteeseen sille oikealla tavalla, niin kiekot rupeaa pomppimaan. Kyllä, kyllä. Mutta tota, mulla oli selkeästi semmoinen ajatus, kun tähän kesään ja off-seasoniin lähdettiin niin hienosti tuon Rabagontan kuulitajat kuulitaan ja sanoo, niin, tota, no, niin selkeitä parannuksia, mitä tähän joukkueeseen mitä mä mihin pitäisi tähdätä, niin, Selkeästi oli, että nuore, nuorempia eteenpäin meneviä pelaajia oli liikaa semmosia niinkun, parhaat päivät oli ehkä vähän nähty jo. Just tämmöisiä, niin kuin äh, sanotaan pricing- ja just se aika osuvi hankintoi Janne Hauhtonen. Tämän tyyppisiä jätkimiä, niin kuin päivät on mennyt jo. Mm. Ja niin toivotaan vähän, että okei, jos nyt vielä löytyisi inainen kuten Janne. Joo, niin ja Hautonen Kivemäki, niissä on hyvin paljon sitä tunneperästä tunneperäistä että otetaan totetaan ne nyt tänne. Joo, nimenomaan. Maksetaan niiden ottaen. Joo, toi oli hyvä pojat, se mun puuttuukin tästä, mutta just tuommoinen tunneperäisyys, niin, niin ei saada liikaa naimisiin siihen tepsiläisyyteen, vaikka se on hieno arvo sinänsä, mm. mutta tota, niin sitä pitää kasvattaa myös eri, eri tavalla, että ei et, et, et, et, et, et, et, et, se saa tuijottaa liikaa. Sitten puhuttiin kyllä viime kaudellakin. Mm. Sitten se, että se kärkihankinnat pitää olla laadukkaita, koska tosiaan Ari Vuoren track record ei ole ollut kauhean hävi. Et nimenomaan ne on ne jatket mikä kantaa joukkueet, niin niiden pitää nimenomaan olla sellaisia, että siinä, siinä niinku tosiaan tiedetään mitä saadaan, että ne sopii tähän liikaan, terve Corry, Locker, Ja tähän tyyliin sitten just tota syvyyttä, että sulla on sitä, että jos tulee loukkaantumisia, se yhden jätkän loukkaantuminen ei tuho koko helvetin joukkueet. siis, se on todella, todella pelottavaa. Ajattelin viime kaudelle että en Ihan morjens mm. koko joukkue. oli siinä kohtaa vielä kuitenkin niin itselottamus varmaan aika hajalla. Nyt on ihan eri fiilis, luottaa hostikkaan, lähdetään uuteen kauteen, saa nollattua, saa jatkaa silleen, mutta tota sitten mä halusin joukkueen selkeät liiderit, niin pelillisesti, kuin etenkin sinne henkisellä puolella. Ville Vahalahti ei mun mielestä mä, ei koskaan ollut kapteeni, mm. että ajatellen mestaruuskaudellakin, että okei silloin oli se rinnas, mutta mun mielestä niin mitä mä käsitin, niin kopin puolella Antti Halonen piti suurintaan, että Lee vetti oli ehkä tärkein johtaja siellä jäällä. Vaha näytti hyvää esimerkkiä niin sen pari kautta, varsinkin sitten seuraavalla kaudella, ennen siihen kauden päättäneeseen takareisivammaan. Niin oli kuitenkin Virta ja Venäläisohjelma ainoa, joka painoi joka pelissä täysin. Kuitenkin, niin sikäli se niin viime kausina, niin, niin mun mielestä Vahalahti oli sillä vähän, että niin taisteli sen oman pelaajan identiteetin kanssa, mikä, mikä hänen roolissaan joukkueessa on ja muutenkin, niin oli tavallaan semmoinen ikävä tavalla symboli siitä, niin kuin vanhasta ajasta jotenkin. Niin. Niin, niin tota... Johan Vahalahti oli vähän sumusta ja hukas viime oli siinä loukkaantunut. Joo joo, ei se mun mielestä niinku johtanut sitä jengiä eikä on. mun mielestä koskaan pitänyt sitä semmoinen kapteenityyppinen. Joo ja välillä tuntui, että varsinkin just niin, vaiheessa kuin Korpikoski kiviä ja kuv kaksi paikkaa heti, niin ei Vahalahti, tuskin mahtui kakkosketjuun. Mm. Sitten oli se, mikä mun mielestä tärkein asia oli, että joukkueen on oltava kasas ennen Jumala, Jumala sentään muotti päähän kattoon vierestä, että Sikäli, että kun Ilves ja saipakissa sai kasa ennen Tepsiä, niin mm. kyllä se on aika huono signaali siinä kohtaa, että Tepsiäkin oli siellä niinku viimeisenä käsijössä, antakaa meille jotain edes. Mutta mm. nyt, nyt sikäli kattoo, niin, kattoo jokereiden hyökkäys, niiltä puuttuu pelaajia, ifkot puuttuu ykkös vielä, Sillä ei ainuttakaan laituria, kärkiketjuihin ja muuta, niin palosuura näyttää aika hyvä, joukkue on kasas. nyt, kesälomat vieläkin päältä, kuukausi pitsiturnaukseen. Tämä on semmoista loistava tilanne sikäli. On se Tämä oli itse asiassa varmaan se ensimmäinen päivä, kun me yleensä ruvettiin puhumaan näistä meidän podcastilla. Tämmöistä. Mun mielestä korostui just ensimmäinen, että turkulainen, täällä, että ei voida niin kuin, tarttua niin kuin, tarpeeksi aikaisin niin kuin, asioihin. Sitten kuitenkin sitä rahaa pystytään niin kuin, tuhlaamaan Sitten, se, ja heikolla me... hetkellä. Mun mielestä se, se ei ainakaan palvele sitä onnistumista, se, että sä et tiedä, niin kuin, että mikä sun joukkue tulee olemaan, kun sä lähdet ekaan peliin. Ennen kuukaus aikaisemmin. Nyt, niin kuin, nyt, nyt tiedetään täysin, että immusiäjiä tulee sieltä. Niin se mä en tiedä, koska ne tulee Suomeen, mutta varmaan jääne menee varmaan tosin heinäkuun lopussa. Mä en ihan tarkkaa päivää tiedä. Heinä-elokuun heinä vaihteessa, niin mä suikkaan ne varmaan halu, että et ne menee ehkä ennen pitsia vähän jäälle. Mä en tiedä, meneekö viikolla. Eli se on varmaan tosin heinä-elokuun heinä taitteessa kuitenkin jossain kohtaa. Mm. Niin mä uskoin, että ajat on varmaan elokuun ensimmäisen viikon jälkeen viimeistään Suomessa. Toivon mukaan. He tehtiin rauhassa sen kuukauden vähän reilu jää läpi, että mitä ne odotetaan ja muuta. Tota, tää oli niinku ne selkeät parannukset ja voidaan nyt oikeastaan, no, tos kun päästä puhutaan pontaista puhut, puhut joukkuesti, niin kyllä aika hyvin ollaan kasassa. Ainoa mikä, tämä näistä niinku, mitä mä toivoin, ainoa mikä, niin toi, toi kapteeni homma, minua mietitään vieläkin. No ketäs voisi olla sun mielestä? Sehän potentiaalinen tämmöinen ratkaisu siihen asiaan. No puhutaan ensiksi tästä näistä kahdesta hahmosta, jotka mun mielestä olisi niin kuin sekä vanhalla meritillä että sitten niin kuin ihan uutena kuviona olisi ollut, niin ennen kuin mennään siihen, niin tarvitaan vähän mikä niin käydään läpi tapaukset Nummelin ja Vahalahti, mikä kuitenkin puhututti niin, varmasti on. paljon. Muut tulisi semmoinen olo, että nyt Arsepella kyllä kyllä melko että Mä toivoin, että silloin on joku visio mihin tätä joukkoa, että viedä mihin näet, tei te vaan sovi, koska tää on siis nyt puhutaan niinku siis tunnetasolla kuitenkin sen verran isoista nimistä, tässä mm. näin, että et, et, mä, mä silloin mietin, että et, <hums> mä, <hums> mä, mä en tohdista lähteä kirjoittamaan noin, koska Ari Huori on kuitenkin niin jokerikorttimenkäläiselle ollut aina, että et, mä tein, mikä, se, mikä se visio on, mutta et, mä mietin, että voisiko tässä olla taustalla semmoinen nhl niin tunteet pois ja numerot puhuu, Tyyppinen. Toki se uhkapeli tulee siitä, että jos epäonnistuu, niin paine kasvaa siitä. Toivon mukaan niin nimenomaan se vaatimustaso ulkopuolelta kasvaa myös siihen, että, että, että, että jatkalla oli varaa heittää kaksi tämmöistä niin tavallaan pois kuvioista. Ja sitten sit jos se tämä koko, koko paska floppaa, niin kyllä mä uskon, että tällä laitaa vaatii niin kuin paitavarille ihan oikeasti. Niin kuin en isommin sitä vuorenkin asemaa. Sitten pitäisi kyseenalaistaa, mutta otetaan umpasta kiinni. 40-vuotias, ei mitä, 40 vai 41 tällä hetkellä? Kuitenkin niin kun halusi ilmeisesti kahden vuoden sopimusta, se oli se suurin kynnyskysymys. Niin tavallaan mä ymmärrän sen ikä- ja soppariargumentin, just tätä, että se on 40 ja on ollut vähän patassasi kausia, loukkaantumisia ja muuta, mm. niin kahden vuoden diili suoraan. Niin tavallaan ymmärrän, että jos unohtaa sen, että kuka sitä sopimus pyytää, kun alkaa miettiä niitä numeroita, mm. niin, niin mä ymmärrän sen, että, se, se, että okei, me ollaan valmistelleet tämän verran vuoden, jos se ei kelpaa, niin ei mm. sitten. Niin, niin Petteri Lehto hämmensi vähän soppaa noin kommenteillaan ja muuta, totta kai se pelaa myös oma, oma siinä on varmasti puolet totta. Tepsi Arseli tietenkään kommentoi näitä asioita, niin, niin sitten jää paljon totta kai ilmaan. Mutta sikäli monen eri mieltä, että mun mielestä Petteri Nummelin oli näistä kahdesta selkeä no-brainer hankinta ihan koska tahansa, koska... Mm. T teps, TEPSin uudelle, uudelle tulemiselle, jos tätä nyt voisi kutsua, mikäli kunnianpalautus Vol 5 vai mikä tänne alkaa olla, niin, niin. NUMPAisulla on mielestäni loistava veturi sille. Ihan sen takia, koska se olisi ensinnäkin se markkinoitava nimi. Mm. Rafkinin valitti tätä jo Personiin, no tässä on nimenomaan Persona ja just semmonen vanhan liiton Persona. nimi. Niin. Ja se olisi, mm. se olisi joukkueen ja seuran kasvot. Ja mun mielestä päivän selvä kapteeni. Siinä on mun mm. mielestä kapteenityyppi. Kuitenkin on. ollut maa, kapteenikin. Mm, ja sitten se, että mitä nyt ryllesä katsoo, no, niin Tepsin puolustuspäätä, niin se on kuitenkin vähän koko fyysis-painotteinen. Kuitenkin. Miten mä tämän tässä näen? Että tuonne olisi mahtunut just niin, ne no, petu on siinä. Se on maailman maailmanluokkaan joo, ja kuitenkin joo, se on ylipuva kaveri niin, ylipaveri ylipaveri ylipaverissä. Ylipaverissä, niin, niin mm. kyllä mä, mä olen sikäli samaa mieltä, että siellä ei leftin pakki oikeastaan ole. Tuossa kun puhutaan Morrisonista enemmän, niin se kuulette, ei ainakaan siihen ole vaihtoehto. Mutta no, tämä... Hän on just nimenomaan tämä karpaisen osasto. Mm. Mm. Mutta tota, no, niin, on siinä pelillisetkin syyt noin muuten. Mutta nummeliini, niin mua tavallaan harmittaa, koska siis se olisi... Öö... Sitten ajatellaan, että Markus Seikolaa sikäli, niin, niin se on nyt tällä hetkellä se ykköspakki, niin mun, mä pohdinkin monen, monen kaverin kanssa, kun puhuttiin sitä, tästä Nummelin tapauksesta niin aikaisemmin, niin mä silloin sano, sanoin sitä, että, että jos minua joukkueet rakentaisiin, niin mulla Nummelin olisi ehkä tässä kohtaa niin kuin tavallaan, kun se on yksi kaikkia, joka suosikki pelaaja ja muuta, niin, niin arvostan häntä todella korkealle pelaajana yhä edelleen ja varsinkin kun näki sitä viime kaudella, niin mun mielestä oli ihan, ihan no-brainer, että mitä tahansa se pyytää, niin olisi Siine. Okei, tietysti jos nyt pyytää samaa, mitä Sveitsit, veitsit, niin mä ymmärrän. Mutta täällä tässä harmittaa jo, palkat ei ole julkisia ja mm. kaikki, niin me emme saa koskaan tietää, mikä se, se suunnitelma on. Tämä on silkkaa spekulaatio, että paljon nyt niistä tumpan mahdollisista. Mm. Ja sitten kun ajattelee. olisi mennyt näihin kolmeen kanukkiin tai Niin, sekin on mm. totta. Ja sitten ajattelee PR-puolta sikäli, niin, niin ars, arsen. Niin kuin, äh, Arsen pairas enemmän paskaa lähtökohtaisesti on, niin totta kai petu voittaa tämän taistelun, ihan heti, niin mielikuvissa. Että mä on silloin valmis tulleet, mutta ei, ei, ei, niinku, ei vaan löydetty, niinku, että ihan vittuudun karkkirahaa tarjottiin, niin kumpi sen nyt vie? Ehkä, hy, ehkä hyväkin, että Arsia lähtenyt kommentoimaan, kun se tietää, että se häviää tämmöisen. Mitä sitten? Niin, ei lähde selittelemään Niin, niin et mm. kyllä me ollaan yhteyksissä oltu, ja mitä sitten? Et, et, et, ei löydet yhteisymmärrystä. Niin, kyllä niin, se Traisioista pääsee Raumalle. Niin, näköjään. Mm. Sehän se totta sitten on, mutta sitten Vahalahti, joka siirtyy kans raumalla, niin kyllä mä kans Vahajatkoon sille mielessäni puolsi, mutta en mä nähnyt sillä enää niin isoa roolia. Varsinkin tossa joukkueessa, niin mun mielestä tossa, äh, Vahalahti olisi ollut maksimissaan kakkosketjossa. Mun mielestä, niinku, jos Vahalahti olisi jäänyt ja ajatellaan että hankinto mitä nyt on tullut ja muuta, niin, niin... ehkä niinku, tyyli Dan Sexton olisi jäänyt, jäänyt hankkimatta, mm. niin, niin jos ajattelee, niin mun mielestä sitten tuossa on ehkä niinku, tasapainosta kolme hyvää kentällistä siitä. Nyt ne saa sen saman vieläkin. Niin mm. on Vahalahti. Vahalahti on ehkä niin kuin tunnepuolella enemmän ikävä juttu, kans, koska modernia ja seuraikonia, jos näin voi sanoa. Joo, kyllä minullakin sellainen ajatus on tässä, että ei mitään raman lukkoa vastaa, heillä on sitä rahaa. Mm. Kyllä vähän semmoinen, että kyllä nyt on kehtoryöstetty. Niin, mutta sitten mm. taas että mä heitän tästä tämmöisen kysymyksen, että onko ammattilaisurheilussa enää, enää tilaa ikonien kumartamisella niin hyvänsä. Se on Sekä että periaatteessa. Missä rajaiset oikein menis? No varmaan just mun mielestä saa Vahalahti oli ehkä järkevä. Että ei hän totettu hyödyt, ei ehkä kuitenkaan. Riippuu, täski, täski, jos niinku, tässä harmittaa, että et NHL-puolella ne, ne tarjoukset palkat, niin kun, sä, kun sä kuulet ne aika tarkkaan, mitkä ne huut siellä on, ja se on aika lähellä totut. niin täällä tääl me ei tiedetä niitä summia. Olisi kiva, että ne summat. Mä perustan tämän mun äskeisen sille, koska Vahalahti on nyt kuitenkin pelannut pitkä aika. Nummeliin ei ole ollut tepsis, kun näyttäytymästä sanoi mm. sen näki sen, mitä se on, se huuma ja paita nostettiin kattoon ja näin. Niin nimenomaan sillä, sillä markkina ja sillä, mitä ei ehkä rahassa voi ehkä suoraan mitata. Ja sillä... se johtajuus. Niin. Joo, joo, siis ehdottomasti, että jos, niin jos katsoo noitakin kahta jätkää, niin numppaisi mun kapteeni ihan eti. Mä, mä, mä lähtisin ensimmäisen sieltelön mä rintään, vahalla, ehkä aan, mm. jos sitäkään, mutta enemmän vahalla että on Tavallaan oskaa, että sitä mä oon tuonne mutta tuossa draft-jaksoissa puhuttiin Rasmus Ristolaisesta Niin kuin mä tuossa viittasin, että Vahalahdessa on just se, et kans, että Se häiritsi mua eniten se, että se on jotenkin nyt lähes niin kuin No lähempänä se on neljä kuin 30. niin tota, mitä se on, 36 täyttää nyt ensi kauden aika? 77 77 oli, 77, Joo. Niin, niin 35 tällä hetkellä kuitenkin niin, niin, ellei jopa 30. No kuitenkin 35-36 kaverin, elikkä siis ihan viimeisiä vuosia Mies parhaasiassa Paskapuhetta, jääkeikossa ainakin. No ei jääkeikossa. <lipäätä> Me nyt <tullaan. lipäätä> puhutaan jääkeikosta, eikä, eikä muustella. Mutta Mut joka tapauksessa niin, uh, vahaa oli hämmentävän hukassa varsinkin viime kaudella sen oman pelaajan identiteettisen kanssa. Silloin kun se mestaruuskaudessa oli Filppulan kanssa, niin se oli selkeästi maalintekijä, Filppula teki peliä. Seuraava kaudella Vahalahti yritti tehdä kaiken itse. Mm. Että se, niin se, se otti sen Filppulan paikan pyörittäjänä ja muuta, vaikka sillä oli joukkojen parhaimpia laukauksia se ei käyttänyt sitä. Joo. Sitten seuraavalla kaudella se pääsi ehkä taas vähän enemmän pelastaa, niin omenpaa, eli se on hyvä yleispelaaja, joka pystyy tekemään maaleja. Eli keskittyy enemmän siihen, että hän päättää hyökkäyksiä, kun, kun tota no, niin rakentaa niitä tietyllä lailla. Niin Tässä viimeisen kaudella tavallaan kävi, että kyllähän ne painet oli surmat vaha ja Anttila välillä, niin Anttilahan meni aika paljon ohi. Meni meni, mutta vaahalla oli ihan sumussa ja se itseluottamus oli ihan, ihan tyysti hukas. Mm. Et siis, mitä se syötti niin syötti läpi ajoista, muistaakseni kerran? No muista on kanssa Joo, ja sitten niin kun, siis, niin kun sitä on nähnyt kuitenkin niin monta kautta, niin ei se näyttänyt näin samat jätkät. Niin, niin tämä voi olla ylireagointi sikäli niin Arsen puolelta. Mutta mitä, niin joka pandistäkin sanotaan, että just niin hyvä kuin sun viimeisin levyys. Mm. Niin, jos ajatellaan viimeistä kautta, se oli paskin mies muisti, mitä pahalahti on pelannut. Huonoin on varmaan se silloin se kausi, kun se tuota, ennen kuin se lähti sinne koittamaan. Silloin oli Tepsi uralaskusuunnassa. Niin, niin, tota, ehkä tämä on niinku just et rankka ratkaisu, mutta kausi sen lopulta näyttää, että oliko se oikein. En mä välttämättä niinku, siis, kuten sanottu, niin jos va pitäisi vaihtaa Dan Sexton, niin, niin toskus sitä jätkää katsottiin, niin jos niin kun hmm. tuot, mennään yksi yhteen vaihtokaappana, niin... K kummas on enemmän just sitä kiimaa, niin... Ja kummas on sitä potentiaalia, kumpi on mennyt eteenpäin uralla, ja kumpi on... Niin... Ja kumpi on voittanut Sexton tulee ensimmäistä kertaa Eurooppaan ja vaikka hän sanoisi, että ei ole tänne välttämättä jäämässä, mutta tulee hakemaan sitä peliaikaa ja myös palkkaa mutta niin, no, no, no, no, tota, tota ei saa lukea väärin, koska mielestäni mm. se on, on vaan hyvä asia. Se onkin hyvä asia. Et siis kyllä se, on, niin kun, se tietää selkeästi, mikä hän eli se haluaa auttaa jengi voittamaan. Ja samaan, niin kun, se tarkoittaa sitä, että se, että se nostaa itse siinä samalla myös uudelle tasolle. Mm. Eli se tulee tänne kehittymään ja sillä motivaatio tulla tänne kuitenkin vetämään, niin kun, että hän ollut takaisin sinne. Niin, niin, no kauden aika nähdään, että mikä se tosiasia sitten on, muuta, että niin kuin, ei, ei saa väärin lukee, te että Tepsi on jotenkin Totta kai se on NHL-pelaaja on Hän on varmasti kuullut Suomesta vähän pelkkään hyvää. Mitä <stimilaa> hän <sharpra>. oikeasti haluaa? <spatpla> ihan totta, ihan totta. No, mutta siis on Suomessa kuitenkin, niin kuin jos se rahaa se sivutetaan, niin tietysti se, että... Mutta hänhän saa parempaa palkkaa täältä. -a niin, niin, mutta just toi KHL niin ei välttämättä ole edelleenkään pohjois se pelossa houkutteleviin, niin kun se on Venäjä. No, se on, Venäjä. Niin, se se on se. epävarma systeemi, ja se kaikki tietää ne tarinat Siellä sieltä. Siellä tulee vallankumassa yhdessä syössä. <laughs> no. Sitten sieltä ei näy pois. <laughs> Joo, mutta tossa on ehkä noin tavallaan, niin kyllä siis niin ikävää, kun sä sanoit, niin mä ymmärrän noin ratkaisut, mutta et, et lopulliset toimijat, niin kyllä mä jos kuin, jos vahalahti sekston, niin Meni, meni vaihtokaupaksi, niin kyllä mä sen ostaan. Mm, kyllä. Lähtökohtaisesti. Et, et, et, siis, Saat... Ehkä ehkä, must, ehkä must on tullut vähän, että kun Anhaalla seurannut siihen maailmaan viehtynyt entistä enemmän, niin ehkä muus muistan tullut kysympitäjän suhteet. Ei mun mielestä pelaajia saa edä naimisiin kuitenkaan. Et, jos, se, jos tosiaan niin se, et, mitä, sä, mitä te olette valmiit niin antamaan toisilleen, niin jos se, se kysyntä ja tarjonta ei kohtaa, niin kyllä siinä kohtaa pitää uskaltaa sanoa ei myös. Ainoa mikä niin, että Arsen niin on sikäli, mä näkisin, että se on aika hankala tilanteessa, kun tää on niin alkaa tulosta uloskausia pikkuhiljaa nyt jo. En mä tarkoita, että mestaruus voittaa, mutta niin siis se, että, että, kyllä niin kuin tepsin täytyy oikeasti joku selkeä ylöspäisvingi saada tästä pikkuhiljaa. Niin no, kyllä mä otin ainakin tämä, että, että joukkueen yleinen tavoite on playoff-paikkaa. Niin ja se oli Mestaruus on play paikka niin mä näkisin sen kyllä, se tarkoittaa suoraa play paikkaa vähintään kuudetsijaa. Siis... todella mukava tänä vuonna, siis SensCorella kun ruvetaan mennä sinne päin, niin kun meikin ehkä näitä viikoittaisia podcasteja tehtäis, niin nähtäis siellä jonkanlaisia tendenssisuutauksia. Silloin kun pitää parantaa, niin se piste ei pysy jossain 1.11, 1.35, niin viikosta toiseen. Mm. Siis kyllä se on näin, että, että, että ta... se kun Suikkanen tuli takaisin, niin mä muistan muista, että puhuttiin, mä siis... Näistä podcasteista sitä ollenkaan, mutta tano niin, ää... Mulla on ollut semmoinen ollut, että Suikkasen työ jäi keskeisellä 2010 joka tapauksessa. Toki kuin niin että mestaroiden voitti. Se oli hieno se lyhyt haastattelu, joka voisi itse asiassa muuta linkata tähän jaksoon kanssa, mitä Suikkasen kanssa tein tuossa noin silloin tiedotilaisuudessa. Niin just niin kuin hän itsekin sanoi, että, että määräilyt tavalla ei vähän semmoinen, että ehkä se jäi vähän keskeiseen homma, Että tepsi kuitenkin pitää saada vakiinnutettua sinne kuuden parhaan joukkoon, minne se mun mielestä kistatta kuuluu. Ja nyt kun okei. Se on ensi kauden jälkeen, jokerit lähtee edes pois, niin se mun mielestä niin kuin entistä enemmän tepsin kuuluu iskeä, koska niin kuin on, tämän valtakunnan kärkiseuraksi on, lähdetään tappelemaan ihan eri tasolla niin SMNin sisällä. Mm -hmm. niin, niin mun mielestä kuuluu olla siellä. Näin, tämän kokoinen kaupunki, näin resursseja ja halli kuitenkin niin kuin ei vielä liian vanhentunut. Elikkä niin pitäisi tuoda rahaa sisälle tietyllä lailla. Siis, niin kuin puitteet on kunnossa niin organisaatiolla, joka pitäisi olla kuuden parhaa joukossa tässä maassa mun mielestä. Mulla on olo ollut. Aina, ettei se sinne vähintään kuule. Ei se mestaru kuulukaan, joka voisi voittaa ainakaan välttämättä vielä. Eikä se, mun mielestä se on hyvä asia, että se voitat sen joka vuosi. Joo, se ei, ole, se ei ole kyllä vieläkään. Ilman 2010 mestaruottake, niin ei oikein jaksa uskoa tps se siellä aina sääli paikoilla, mm. jopa pääsee ehkä kierroksen läpi, mut vähän semmoinen keskitason joukkue. niin kyllä mun mielestä pitäisi olla se Jos, oot, niin sa jos saat siinä kuuren parhainkoissa tasaisesti, niin sulla on kuitenkin se mahis voittaa joka vuosi. Mm. Se on mun mielestä ja se ja mun mielestä niin olennaisempi, että se on se mahis se, että sä voitat. Kato kärppiin, ne voitti kaiken, nyt ei mikään riitä. Ihan sama kuin Tepsis aikaisemmin. Tästäkin mun pitkä kirjoitus, minkä runko mulla on ollut koneella pitkä aikaa <laughs> mutta mut kuitenkin niin... Just, että se on hauska, miten kärpien tarina yhdistyy tuohon Tepsin tarinaan, niin kuin, tai kuin yhtäläisiin ne on lopulta. Kärpät ei ole vaan vielä pudonnut niin syvälle, mutta et, se tuntuu, että siinä on niin semmoinen tendenssi, että sekin voi hyvin olla, se on laskeva tendenssi ollut koko on, aika. On. Niin kuin sekä kiinnostukseen että niin yritteleisyyden, semmoinen niin vähän hukas, että mikä tämä seura nyt on. Niin ihan sama kuin Tepsille, se ei ole toipunut siitä vieläkään. Nyt, nyt näyttää siltä, että nyt on niin jonkinnäköinen visio siitä, että millä saavuteta On niin kuin pitempiä sopimuksia, nuoremmia pelaajia ei just. Tota, no, niin Valmentaja jälkeen muista teki kaitso suoran kahden vuoden. Kyllä minun muistakseni. Joo. Siinä taisi olla optiotakin vielä kaikkeen. Niin. Mm -hmm. Mennään nyt eteenpäin. Tästä mm -hmm. vähän, niinku just et mikä tämä yleisilme on tästä uudesta joukkueesta. Niin kyllä se on nimenomaan niinku muariin nälkäinen, mitä on sanottu näitä adjektiivejä jo alkaa olla vähän tylsistymään päin. Mut ennen kaikkea just leveä syvyyttä. Mut ja se mitä mä näen, niin paljon potentiaalia. Hyvin paljon potentiaalia. keski no. kiet... 23 on 23 vuotta täällä nafti päällä, 23,32, eli se kertoo, että se on aika kovaa, vaikka tässä onkin kaikki 17-vuotiaat junnut. On... No joo, no se, se alentaa sitä pikkasen. Mä, se alentaa pikkasen, joo. Mä veikkaan, että se on varmaan mm. niin kuin, lähempänä 24, 25 kuitenkin kuvitenkin lopulta. Siellä on niitä 17, 16 vuoteen kolleja aika paljon itse asiassa, listassa. <köhön> jos te Prospektiai katot. Kyllä. Mut, tota, mutta se, missä mä niinku, mihin tavallaan kitettäisin, miltä joukkue tällä hetkellä näyttää, niin tämä on tämmöinen niinku köyhän miehen jursinovilainen malli kasata joukkueita. Nyt sulla on, niinku, sulla on selkeästi ää, nopeasti, kun laskee, niin sanotaan, melkein... jos pakkipäässä pakki annetaan vähän armoa, niin sulla on melkein 5-6 niinku vi, viisi, viisi, viisi, viisi, pakkipari melkein, ja tota, no, niin sitten sanotaan, että niinku, ku, melkein kuuskentällisesti ketjuhyökkäjiä. Maalivahti ei joku kaksi liigataso mun mielestä. Mutta tota, no, niin se on toinen juttu Kyllä. Mut kuitenkin, että niitä riittää. Sitten taas että ennen muina, niitä oli kahta joukkue, kaksi joukkueelista oli pelaajia. Mutta tota, mut kuitenkin niinku, nyky-SM on niin, syvyyttä ja semmoista, niinku, niin kuin että löytyy kuitenkin niinku, just pari melkein pelaajia, mikä ei lähtökohtaisesti kokonan ulkopuolelle ja voi silti niinku, hypätä Remmin mukaan lempiketjuihin vähintään. Joo, se on hyvä asetelma. sinne sitä kilpailua ja... ei tuolla nyt varmaan ihan niin kuutisen pelaajaa ehkä sellaista, jotka voisi ehkä ajatella, että tuntuu niin taloudellisesti huonolta, jos he ei pelaisi. On sen verran kuin palkat, mä tarkoitan, Että voidaan ajatella, että kaverit pelaa myös sillä tasolla, että pelaa tässä kaudella terveenä 60 ottelua. Niin so, mä en ehkä hyökkäyksen puolelta enemmänkin. Mennät kärkipelaajia. Niin, jomman kärkipelaajia. Joo, joo, totta kai. Ja jala kuuluu siihen. Joo, mutta, mutta sanotaan, että, sanotaan, että ei tämä nyt sillä tavalla, että, että totta kai nyt, mitä nyt tällä viikolla tapahtuu. Mutta niin. se, että sitä reservia on, mm. ja sitä ei ainakaan ensi kaudella tapahda, että viimeisessä pelissä ei ole <laughs> niin Tosi on. se oli ihan turha, turha aukos, siitä mun mielestä oli tärkeämpää, että pojat pelasivat se se paju ja itkeminen oli ihan... Mm enemmän turhautumista siitä, kun olet tajunnut vihdoinkin, että mihin hän on joutunut. Arsasta kusettihan ihan kylmästi suunnilleen. Mm. Mm. Joo, joo, puhutaan jatkossa tuossa syssymmällä. mutta mm. suikkasin nimi saatana, varmaan kuivunut just papereihin. Et. Näinhän <laughs> se oli, että lentokone oli jo jo No siinä mä sitä etukäteen. Mm. Mutta. Kyllä, kyllä. mutta sitä olin sanomassa tosiaan, että kyllä nyt ehkä ykkösketju, just mitä tällä viikolla tapahtuisi. että nämä jenkitä... Tuli, tuli, jenkit tuli, niin ehkä pystyy niinku aika hyvin niinku maalailemaan jo, että mitä se varmaan on oikeasti. Totta kai, pitää mm. se kärki olla siellä selvä. Kyllä se on. Ja mitä minun, se... Se, va, se vaan, että mä tarkoitan sitä, että, että se niinku, se potentiaali mä tarkoitan just sitä, että, että sinne jää, niin kuin, tällä hetkellä jää mun paperissa, niin jää kolmoskentän puolelle, ja semmoisia, mitkä ihan hyvin voi, voi paikata vaikka ykköskentässä, jos niikseen. Joo, ja, yksi jo... semmoinen pela oli esimerkiksi Famularo, oli mulla. Että... Kun on hän kuitenkin tutoisa, että hän osaa myös laittaa sen latin bussin siellä Joo, Joo, mä ajattelen lähinnä mm. niin kuin, niin kuin Bertrandi, joka on kuitenkin sen parikymmentä paunaa heittänyt jo SM Liigas. Sitten mm -hmm. kun, se, sit kun Risto, Risto tuli, niin hän ei silloin mitään... Hän rd tykkää yhtään. Katso, se heitti kaikki taiteilijat Katso Katso, listaa. Mm. Sieltä lähti Pesone, eroelo, Elo, Bertrandi. Ei Se varmaan niin kuin asevedo oli varmaan ainoa semmoinen, mutta sekin paino perässä peräs oli pitkänä hommiin, niin se tykkäsi siitä sen myötä. Riston rist, rist kärkipelaajat on aina ollut tollasiin niin asevedotyyppisiä ennemmin. Kun sitten tämä joku, joku Bertrandi, niin se on, on energijuntti mm. niin kärjistettynä. Mutta tota, niin. Mut joka tapauksessa mä tykkäsin siitä, että on molari tandemi myöskin, että tota, no Norrena hostikka, mulla on aika, aika hyvä, hyvä luotto siihen. Varsinkin jos se Upinus sitten kootsaa tai sit Norre hoitaa sen upi niin Upinus. Niin Uppi eikö se itse itsensä. No Lundelli hoitista sitä kuitenkin ei. JFK ihan ok mm. silloin viimeisenä, niin ei se mitenkään mahdotonta Ja kyllä se niin varmaan varma on sitä, että Norreja kuitenkin hivutetaan sinne päin sikäli. Mutta tuota, Aivan niin. varmasti. Kyllä se kolmikko usko... on yhdessä paljon. Joo, mä uskon, että tulee pelaamaan kuitenkin. Niin kuin, ei ihan, kyllä Norre varmaan sen enemmän pelaa, mutta tuota, no, niin kuitenkin, niin kuin, kyllä Hostikka tulee sama vastuut kanssa. Mm. Sitten mä katson sitä pakiston roolitus, Mun mielestä on aika hyvä näin ennalta. Ja sitten on sitä reserviä nimenomaan. On niin kuin, vähintään... Mä, no vähintään kaksi kolmea jää löytyy sinne heti, niin kuin että ketä voi paikata loukkaantumiseen. Se on loistava tilanne mun mielestä jo. Hyökkäyksessä, ajatellaan, että no se yleisesti ja ei mene yksilöihin vielä sen enempää, niin tila nousee joka ketjusta ylöspäin mun mielestä. Eli sitä, sitä se tasaisuus tarkoittaa. Sulla on niin kun, kun sä ajattelet, että jätkää, että okei, jos tuosta loukkaantuu tojat, niin toi nousee heti siihen. Sulla on niin kun, sä pystyt sä rotatoimaan ja ketjuhalli voi pyörittää aika lailla ilman, että se taso 1 ja 3 ketjujen niin merkittävästi laskee noin suhteessa. Siis. Mm. Eli että se kuitenkin niin pysyy pysy suhtassaan, että toki okay, on kärkiketjus, on kakkosketti, joka on pikkasen huonompi, kolmasketjus, joka on pikkasen huonompi, mutta kuitenkin että kaikista ketjuista löytyy mun mielestä jotain vaarallista. Tiiäks, niin kuin, että siellä on jotain semmoisia jätkiä, mikä pystyy ratkaisemaan myös. Ja sitten on kuitenkin niin hyvää puolustuspeliä, aliompeliä, tämmöisen niin juttuja, mikä myös lisää sinne. Se on enemmän niin sitten näitä sommitelmaa. Just lisää. Kyllä, kyllä. Ja hyökkäys kansan reserviistä Junnuun löytyy se, että kuitenkin, joka ei ole valmis ja vakiokokoompanaa, mutta just että niin kuin, tämä Mikko Rantasi saa varmasti paikkaa kulmalaa mähöneen. Sitten mm. on näitä jätkiä, mikä on sopimuspelaajia niin kuin aikuisia, mutta jää kuitenkin niin koko ulkopuolelle lähtökohtaisesti. Niin siellä on hyvä kilpailutilanne ja matsku on tasainen. Mutta Kärki pelaa, siis Brian Wilsi ei aloita kautta Turus Hän pelaa Medve Zagrebissa elo eli tulee lokakuun Lokakuun 7. vai 8. päivä. 10. päivä joo, on ensimmäinen peli tällä ensi. tietoa. Lauantai-peli olisi oikein muista. Mutta Helsingissä valitettavasti. Niin, niin tota, sopimuksista detaljina deta deta kerrottakoon, eli siis tämä, tämä, tämä, Aaron Fox on siis, että et, tämä on siis Tryout-sopimus, sillä, että et vilsiilpialaiset 2014-2015 KHL, eli tässä niin ne kattoo, että haluako ne jatkaa, mutta Tepsin kanssa on kuuden kuukauden sopimus, eli ns Artisti-sopimus, joka tulee voimaan lokakuussa. Mä en siis lähtökohtaisesti tietenkin ei ole ideaali Tepsille, mutta mutta just tällä, tällä niin kun taattiin esimerkiksi se, että pare hankinta ja Vilsin jatko samalla, eli siis tuo suora 9-kuukauden soppari vilsin kohdalla olisi sulkenut toisen heistä pois, niitä oli pakkorako. Mm. Ja tämä kertoo sitä, että et, et ei tässä vaan kilpaile koho samalla tavalla ja muiden isompien liikojen kanssa. Niin tämmöisiä täytyy tehdä, jos haluat pitää pelaajia, mikä on selkeästi niin kun vois pelata paremmissakin liikoissa, näin rumasti Kyllähän se niin on. Että tepsi, tepsi ja myös Sagre, kun tässä molemmat kuitenkin voittivat että he saa sen katseluksen, että he saa niin kuin, tavallaan päättää se uudestaan. Mm. He saa, niin kuin, tämä, tämä, on, tämä on tavallaan niin vähän pitemmälle viedympi vastine siitä, että niin NHL heittää niin pelailen, kun sopimus raukeaa kuukauden heittää sen yhden varausoikeuden, että saa niin kuin, neuvotteluoikeudet. Ja tämä on vähän sama. Mm. Tepsi, tepsi niin kuin, saa, sen, saa sen artistidiili ja saa sen niin kuin, pelaamaan itsensä kuntoon tietysti. KHL ja sitten samalla niin ne ne, he puhuu seuraavasta kaudesta, se on heidän juttusa. Eli selkeästikään Vilsi ei ole jatkamassa Turussa seuraavan kauden jälkeen, mutta... No kaksi, se on toinen juttu on kaksi, se, että pelat Perselle Pelaa Sakrebissa ja tuut Tepsin tekemään. No sama juttu heillä on se viimeinen sana sitten. Niin niin, mutta kuitenkin, niin, totta kai isoriskin riskien kanssa loukkaantuminen verrataan ton Pricin kärppiin aikanaan. Kävi nimenomaan KHL ennen kauden alkuun, polvi paskasi, kausi ohi. Kai, me sitä toivota siinä kohtaa, sitä on ja kaikki tietysti, mitkä auttaa, mutta et, niin, Vilsi on heti parikymmentä oli pois kuukauden tauollakin. Niin, siinä on enemmän just se, Aki Pärjikin kun oli niin paljon loukkaantunut. eihän se vika ollut siinä, että siinä olisi rahaa hukkunut, sehän saadaan vakuutusta, mutta se, että se on rakennettu. Rakennettu, esimerkiksi Pärjikin oli silloin tärkeä palanen, niin no, olisi tiiä... ollut, mutta, mutta se se, se, se kuvioita. Aki oli valitettavasti niin rikki viimeisenä kausina, että se oli oikeasti hyödyllisempi, hyödyllisempi loukkaantuneena, kuin... Lopulta, niin, no, Se vaiheessa. on se sulruullinen fakta. Että siis mä mutta ideana, Jo, niin, mä, mä just joo, näin, et... mitä just siis Älkää ottako tätä väärin. Mä tiedän, että siellä on valmasti aki vihaaja, mutta mukaan on myös Aki-tykkäjä, koska mä olen yksi niistä. Mut, tota, no, niin, mä olisin terveen aki parin nähdä, nähdä pelaavan vielä yhden on kauden, että se on seittänyt samoin niitteen, mitä se heitti 2009 play mitkä ei ikinä unohdu, katsokaa YouTubesta siellä jipä jaloselostuksella, kun hyökkäys pääsi Niisel Vänttinen, mutta se on me juttu. Kuitenkin, niin, jos ajatellaan kauden alkuun, niin Dan Sextonissa on kuitenkin, tuohon, kun katsottiin, niin on aika paljon samaa kuin Will, ja se toivon mukaan paikka on sit alus sitä aukkoa, ja antaa enemmän tämmöistä niinku kilpailuaikaa muille pelaajien paikoistet. Siinä on hyvä paikka näyttää valmennukselle, että, hei, että mihin me pystytään. Että siellä, kun kärkiketjun paikka perteensä auki, otettavissa, niin, niin siinä onnistut hyvin. Niin tiedät ainakin heti mm. sen, että jos, sit, jos hommat, ykköskentällä hommassa kulaa, niin saat seuraavan jonossa ottamassa paikan niin, Siinä on se kilpailu, että ketään on sen ainut pelaaja, joka tavallaan aset virsiin tulon mukaan tipahtaisi pois. Niin, niin. Siis tätä just... Periaatteessa tollenoi. Että tota... Niin. Sekstonin ja virsiin eroit. Onko Markku niihin jotain? No siis, mä, niin noin me sitä katottiin, niin en halua vielä niin pitkään mennä, mutta tota, sanotaan, että, että, just, että siinä on paljon samaa kuin Vilsiis, mutta tota, enemmänkin mä sanoisin, että Vilsi on tavallaan se profilieron. mun mielestäni Vilsi on selkeästi niin kuin enemmän tämmönen hyvä yleispelaaja, jolla on piru hyvä laukaus. Eli se on niin, niin kuin, että se ei välttämättä ole niin kuin lähtökohtaisesti niin hyökkäävä pelaaja. Mä mielestäni on selkeästi enemmän hyökkäävä pelaaja, mm. joka sitten taas niin kuin on joutunut vähän tämmöiseen rohivampaan rooliin. Hän ei ollut mitä tuon kuvamateriaalin kanssa katsottiin, niin ei ole ihan niin puolustusvalmiset. Ei, mutta otetaan tarkemmin Kyllä. scouting reportti hetken päästä. Mut, all right, all mut right. Sen heitän yhden pointin vielä tästä jota pohdittiin tuossa, kun käytiin kaupassa ennen niin tätä. Niin mä heitin tämän just, että ei kun tuossa No oltiin täällä mutta ei, ei silloin niin merkitys, mutta kuitenkin. Niin, Parastahan olisi, tämmöisen rajautisysteemin kohalingin kanssa voisi heittää tuonne noin marras-joulukuuhun. Koska mun mielestä tässä kaudessa on kaksi tärkeintä kahden kuukauden blokkiin. Ne on syyskuu ja tammihelmiku. Siinä ratkaistaan todella paljon. Siis ihan tämä pohjoitu on pelkästään 2009-2010 mestanuskauden Se pelasi hetkinen, se pelasi... Syyskuus huonosti ja marraskuussa. huonosti. syyskuu ja marraskuus Syyslokakuu loistavasti. marraskuu persille joulukuu, ok, tammikuun mm. puoliksi persille, helmikuun loistava oli sitten sit, sit, tota, kuitenkin maaliskuussa vielä niin nousi. Mutta mut tam, tammikuu on etenkin se niin katto viime vuosien uudessa ratkaiseva, että silloin viimeistään tepsi on kelkasta ja lokasyyskuus, syyskuussa niin, niin sä et voi antaa enää samalta tavalla eteen. Et hyvä kauden alku on ensarvallisen tärkeää. Kyllä. Ei, sitä, ei oikein tiedä kumpaa enemmän painottaisi. Kyllä, kyllä mä painotan sitä alkuun. Mm. Joka kerta pallo on jäänyt jälkeen, jäänyt jälkeen heti alussa. Tässä niin tullaan just tietyt, se vilsi on nimenomaan siitä pojessa ja se on paha juttu, mutta tota, se täytyy nyt paikata valmennukselle ja muuta. Niin. Kuitenkin... No. Kuitenkin niin. onneksi pevaa sitten loppuun, kun TPS menee playoffeja ja muut. No... Näin toivota, se menee. Se playoffis on kuitenkin ka tehty. kauden tärkeimmät pelit pelät playoffeissa. <laughs> sitä mä haluan sanoa. <laughs> Jos playoffeja halun niin, niin, niin sitä, sitä, sitä varten niin kauden tärkein. No, on. No se alkaa sitten se vastuu se. <laughs> Kyllä. Sitten tuota, hei, tapaus Lee Sweat, joka näin viime päivillä on nostanut, nostattanut aivan järjettömän määrän toiveita ympäri tätä, tätä kaunista kaupunkiamme. Ei se tuu. <laughs> Elä, eläkäisen kanssa, ei se tuu. Mä uskon näin, ei, ei se vaan tuu. Siis tässä on mun mielestä pari selkeät pointtia, minkä takia se että se ei välttämättä ole niin järkevääkään. Se, okei, mä sanoin heti, että se olisi kaunis tarina, mutta hyvin realistista olisi, olisi myös se vaihtoehto, että siinä pitäisi tehdä melkein kaksivuotinen diili ja takapainotteisesti. eli että saa enemmän palkkaa mm. toiselta kaudelta kuin ekalta kaudelta, koska se joutuu pelaamaan itseensä kuntoon. Se on ollut kaksi ja puoli vuotta pelaamat kuitenkin. Okei, se on mun ikäinen jätkä, on 85, niin se on mun hiukan nuorempi, mm. mutta kuitenkin niin siis se on... Et ei se niin välttämättä, niin yli 30, niin ei välttämättä niin äkkiä katossa se peli mutta kuitenkin, niin silti mä uskon, että kaksi, kaksi puol vuotta pelaamatta, pelannut omien sanojensa mukaan, niin on se ihan eri kuitenkin, jopa tämä ammattilaisliikaa siitä, niin mm -hmm. kyllä se vähintään puol kautta menisi melkein siihen, että se on lähelläkään sitä, jos se edelleenkään pystyy siihen. Sitten on hänen nämä duunikuviot, se oli Wells Fargo Coloradossa. Sitten on myös harrastelija- pelaajagentina ollut, niin, niin eihän niitäkään hommia noin vaan jätetä. Et ei, jos se sieltä virkavapaat saa, niin mä ymmärrän kyllä, että se siis on varmaan aika iso kynnyskysymys. Sitten on se hintalappu. Kun katot tätä joukkueen rakentamista, ja jos Arsel tosiaan on niin kuin, että ei tunteita, vaan niin kuin kylmät numerot, eli SM-liikassakin niin Arsel vetaan numeropelillä, niin, niin sitten tässä on kuitenkin se, että sulla on pelaaja, johon sulla on ollut hyvä suhde, selkeästi niin kuin että ja Arsivuori, niin no, ne hauttelee. Ei, niin, mut, ei, mutta ne mutta ei, mutta ei, mutta ei, mutta Arsille ar ollut hyvä suhde kuin Poosen varrella. ja mm. sitä kautta ne kuitenkin. Tuli toisen kerran Tepsinkin sitten. Niin, niin ja itse, so, itse soitti nimenomaan ja sanottu vieläkin yhteykset olleen, niin se on niinku selkeästi, niin kuin, ei ole ollut, ollut hyvä suhde, mutta se, että sitten kun tässä kohtaa kun rakennat joukkuetta ja katot tätä tota jouk joukkuetta, että kun nyt sanoo, sanoo, että joukkue on valmis, niin mun se olisi viimeinen niitti. Aina sanotaan, että näin mennään, näin mennään, mutta että. Mun mielestä nyt näillä oikeasti mennään. Näin en mennä pitkään. Mutta tota, no, niin... <köhö> sitten olisi varmaan se, se hintalappukysymys kuitenkin, että et se, et sä, ei hän varmasti elämänsä tänne ole siirtämässä, vaikka on kuinkin voi muistaa ihan ilmaatteeksi kuitenkaan. Sitten on se, mm -hmm. että miten hän arvottaa, että pyysikö hän sitä liksaa, mitä, sa, mitä olisi voinut maksaa silloin 2010 lispetille, vai oliko se yhtään realistisempi, eli se 2013 lispetti, joka ei ole edelleenkään pelannut kahteen ja puoleen vuoteen. Hmm. Niin, että miss, kohtaa se pyynti meni, niin, niin se oli varmasti yksi, yksi homma. Mutta kyllä mä kaiken kaikkiaan pidän järkevän ratkaisun, että hän ei hankittu, koska tota, no niin, hänen itsensä kannalta siihen 2010 oli vaan niin täydellistä lopettaa täällä näin. Muistot ei voi paljon paremmat enää olla. Ei voi kyllä. Et, tota, ja just nimenomaan se, että jos, vaikka hän on niin itselle ehkä kuitenkin se aito halu ja tulla just nimenomaan tänne näin. Miten, hän, minkä minä ymmärrän? Sen pitäisi sitten pirusti just nimenomaan kompensoida sitä hintaa, koska jos hänellä oikeasti on tässä niin, et, hän soittaa agentille, niin kyllä siitä pitäisi pystyä tarjoamaan ehkä noin 30 prosenttia pienenpää Ja tryouti vielä. Niin, mä, mä joo. Mä, mä niin. en, mä, mä tryouti jos ottaisi. Eihän mä, mihin kauttais sellaista ihmistä, joka oikeesti tulee eläkkeelle johonkin, kun puhutaan urheilusta. Mm. Ei, Vaikka on kuitenkin niin ku, siis mm. ihan nuori sijäs vielä niin, ei, mutta ei niin. Siis kuitenkin niin, ja noin muutenkin, mutta siis niin kun ajatellaan, että jälkeäkkoilijana kai on vielä tilattu. Mm, joo, nimenomaan. Et kyllähän kun uusia kaikenlaisia mitä ikinä tehdään, niin pitää päästä testamaan, varsinkin jos se mm. moottori on ollut pitkäaikaa päällä. Kaiken kaikkiaan mun mielestä tärkein on se, että mä, et niin tavallaan niin kun kaikki näkee sen Lee Svetin, joka teki, teki mestaruuden voittomaalin, oli sen joukkueen mun mielestä jopa tärkein yksittäinen pelaaja, varsinkin siinä niin playoff-face, mm. teki järjettömän hienoja voittomaaleja ja muuta, niin mä en ikinä odotu sitä niin, niin, se, se no, okay. ilman maalipaikka häivääkään takaa ylää pesää. Mä en vieläkään taju millä helvetin, se meni sinne. Mutta kuitenkin niin, siis tämmöiset hetket, niin, niin pidetään ne, sinne, pidetään ne siellä. Mm. Ei se ole enää sama pelaaja kuin 2020 2010. Se on vaan mahdotonta, yksinkertaisesti mun mielestä. Että 2,5 vuotta pelamatta ollaan se noin vaan hyppäät, et jos sä et ole okay, pitänyt ehkä itseään peruskunnossa. Mutta heti... En mä tiedä mitä Lontoon papereja, se siirtelee. Että sen... Voimaharjoittelu on nykyään sitä, kun se nostaa a 4 pinkan. Tuota niin, todennäköisesti niin kuin kunto voi olla ihan jees, mutta mm. se pelit, pelitatsi, fyys, fyysinen, niin kuin, että se, niin kuin väkisinkin varmasti on pikkasen repsahdus tullut. On, se huippukunto repsahtaa hyvin äkkiä. Niin, niin. Mm. joten siihen menisi menis liian kauan aikaan, niin mun tämä on järkevää, ja jos, jos Arse nimenomaan jätti tunteet tästä pois, niin, niin pisteet hänelle. Katsokaa kaikki niitä 2010 vuoden nauhoisia niin tota, sieltä, jos, jos haluatte, niin mä voin lähettää DVD-kousteja on mutta... Tota, no, niin... Tilaukset tehdään tuonne... Heittäkää mulla heittäkää mul viestiä tuonne noin Facebookissa tai tuonne blogi, blogin kommentteihin tai vaikka Twitterissä, niin, niin saatte semmosen, niin voitte siellä katsoa lisvettiin niin mäkin tein. Niin, tai lähikappat armoajathotmaa.com <laughs> Kyllä vaan. Hei, otetaan uudet hankinnat, mennään pelaaja pelaajat eli siis otetaan vähän, että millaiset fiilikset, millainen kuva pelaajasta, ja mitä sä odotat vähän tämän tyyppisiä, niin... hmm? Charles Bertrand, Ranskan poivan. No, hänhän, ei, just nämä niin pari, niin kun sanoit, ei Rauvala hirveän vuonna viime vuonna pelannut niitä pelejä, mitä sit ei oikein jää, jäänyt sellaisia ihan vahvoja mielikuvia kyllä, jos ihan rehellisesti sanotaan. Ei, mutta kuitenkin hei, vasta 22 ei, ei ole hmm. vielä pilattu. Joo, se, kuuluu, se, se sopii tohon Tepsin, tepsin tuota, no, niin... Tähän formu erittäin loistavasti, on, on, selke, selkeä... hän, ei, hän on kuitenkin aika pitkä, nuori, siis niin sanotaan, että voimaa löytyy varmaan just niitä käsiäkin. Löytyy, löytyy siis ne. ihan selkeästi, mitä on katsonut, mm. niin siis näyttä haluut luulisi olevan, koska ei toi viime kauden 4 plus 2 tehot, niin ei se viittaa. Katso edes kautta, kun 12 plus 11 sai enemmän pelata hyökkäivässä mm. roolissa, niin kyllä sieltä tulostakin tuli. Mm. Mulla on kuva, se riippuu vain siihen, kenen kanssa pääsee pelaamaan ja se sinne just on, kun on uusi pelaaja, niin kenen kanssa sitä Stepsi pelaamaan. Kyllä, mulla on Pertrandit, että esimerkiksi nelosketjun laitaa tai kolmosketjun laitaa, jos nyt ihan ruvetaan niin hakemaan parasta paikkaa. Mutta... Mä näin sen, mulla on Pertrandin 30 kakkos-kolmosketjun pelaaja vähintään. Siis se tykkää Jakosta vähän liikaa ja on pelaamaan Se on tavallaan niin tämmöinen uusi energii juntti tuohon joukkueeseen, mutta toivon mukaan oppii lopuusi Jakosta. Ergi Juntti oppi, oppi rautakorvealaisuudessa. alaisuudessa, saa katsoa oppia Bertrandi tässä mutta kuitenkin ää, se vaan, että tepsissä on tällaisia pelaajia nyt sitten kolme, mitkä on niinku, siis laukovia ja tykkää kiekosta nimenomaan, niinku, että mille sitä kuuluu pelata periaatteessa. Niin, niin Mä näkisin ehkä sen sinne kolmosketjua, mutta mun mielestä ihan hyvin Bertrandi, jos niistä pelaajia, pelaaji, joille mä antaisin paikaa jopa ykköskentässä varsinkin, kun seks, tai taito Wilson pojissa alkuun, niin. Mm. lähtisin koittamaan rohkeasti, että näiden, nää jätkät on semmoisia, että niiden pitää itse ansaita se rooli, mikä ne saa. Niin, on, no, näissä harjoitus nimenomaan. Niin... Hyvä, hyvä, hyvä olisi kokeilla tietysti. Mä odotan nimenomaan, Pertanen ja, ja on, mä uskon, että Suikkasella on kuitenkin ollut hyvä tapa saada irti pelaajista. Vähän enemmänkin, mitä siellä periaatteessa pitäisi olla, niin Pertanen niin, on yksi mä odotan Kohti semmoista, no, edes siihen ergiuntitasolle, eli 30-35 pistet per kausi, niin sekin olisi hyvä. Se olisi ihan helvetin hyvä. Mm -hmm. Edes, että pääsisi Bervaaniin, pitäisi minun mielestä vähintään päästä 20 pisteen tahtiin tällä kalkaudella. Nyt niin takaisin siihen, missä se olikin, ja sitten seuraava kaudella niin taas askelee eteenpäin. Jos Persson tekee 20 pistettä, mä luulen, siinä on se, että se skenaario, se lyö todellakin läpi ja pelaa sen 60 otteluun. Mulla on sellainen kutina päivi. Mulla ei epäilystäkään, että Berran kuuluu. Lähtuen viime vuosien tepsistä, se että tyyppi, joka tekee sen parikympistet, niin on jo. jo. Siis mulle ei ole mitään epäilyksiä. Pertone kuuluu mun, mun tota no, niin kokoompano ihan päiväselvästi. Selvä. Matias Sointu, loistava hankinta mun mielestä. Siis mä ajattelin Sointu olevan parhaita Tepsin saatavissa olevi liikapelaajia. ykkös kakkoskenttää ihan selkeästi, jatkaa kehitystä. hetkinen mä en muista minkä ikäinen se nyt oli täällä. 90 syntynyt, 23. Eli, niin, eli siis nuori poika hänkin vielä. Niin, niin, MUN mielestä se on ennalta niinku takuvarmi hankinta, koska näytti jo huonossa mitä pystyy tekemään. Tää on lähtökohti paljon parempi joukkue, että pääsee vielä parempien jätkeen kanssa, niin Mä odotan, odotan Soinnulta paljon. Joo, kyllä, itsekin muistaa niitä vi viime vuoden lähetyksiä, kun me se ilmestyi vähän enemmän. Ja oli, niin kyllähän se Sointu oli siellä se näkyvä tähti ja valonpilkadus silloin siinä koivunkin se oli, sen, se oli oikeastaan se Michael Keräsen kanssa varmaan parhaat hyökkäät se joukkueessa. Se on totta, se on totta. No kantolla tietty mutta... Joo, näistä nuorista varsinkin. Mutta tota, noin, niin, Markus Seikola tuli sitten ykköspakki ykköspakkiparissa palaa, palaa kotiin, mutta tota, ei, niin kuin sanottu, ei ykköspakki mun makuuni, niin Sopival pakkiparilla tulee tekemään tehoe viivalta ja tekee yves vaarallisemman. Ja hänen puolustuspelaamisessa ei nyt ole mitään kaikkein parasta, mutta mm. nimenomaan kun on lapsen vahti, niin Saadaan mitä kaivataankin, eli yhtä ja muuta. Nyt ennen kaikkea toivon, että Seikola pelaa tasaisesti. Nimenomaan. Se, jos... Sen takia, takia minä tykkäsin Seikolasta. kautta ehkä se ehkä se että ylivoima, ja nimenomaan odotan Seikolalta nimenomaan pakkina tehoa. Niin joo, joo, on no Sen takia se hankittiin. Mm. Se on ollut mitä kolme kertaa putkeja voittanut pakkien maalipörssin, niin on se ihan selvä, miksi. On aivan selkeä, mutta just nimenomaan, mut, että hänestä tulee se kiakkua varmaan sitten. Joo, mutta mut minkä takia mä en tykkää Seikolasta ykköspakkina, se, että koska Seikola on mun käsityksen mukaan ollut just viime sellainen pelaaja, että silloin kun joukkue menee huonosti, niin hän ei ole ainakaan se, joka sen nostaa, vaan hän vajoo sen joukkueen mukana. Mm. Sitten taas, mikä Nummelin niin se on, minkä takia hän oli meidän joukkueen johtaja ja liideripakki, että ei välttämättä tarvitse pelata siinä ykköspakkia pari roolissa, mutta et olisi ollut se, niin Petu olisi taas se, joka nousee esiin. Silloin. Ja se on, niin se, sen takia mä olisin mielemmin ottanut tämmösen johtajan sinne peräpäähän varsinkin. Kyllä. Mä no, ketä sä siihen melkein arvaankin, mutta ketä sä siihen tulla lapsenvaariksi sitten? Että... Puhutaan siitä hetken päästä, kun hänen, hänen <laughs> mä, mä, mä, kohdallaan... Mä esitän tänään mun kaikki kysymykset vähän väärän hetken. <laughs> se on meidän trademark, mutta... Joo, tata... <laughs> no, mutta pistät näin jonnekin sinun puskuun, niin mä en kysynyt niitä toista kertaa. <laughs> ei, ei, se, se, se, se tulee mä... Kyllä, kyllä, kyllä, kyllä. No mikä tässä tulee seuraavaksi, käsittelen. Jere Pulli Saipasta. Vähän autohankinta hankinta, tappele Seeska-pakkina paikasta kokoonpanossa se on ensisijaisesti varmaan Palmroth ja seiko Joo, mulla oli ihan sama siinä, että pulli on Ihan sen takia, koska mä tiedän, että, että kaitso kai tykkää vittasmä, Vittasmäki, että Vittasmäki on ollut on parempi mutta Palmroth on parempi, mutta mm. Vittasmäki todennäköisesti on varmempi kokoonpanos jos ajatellaan realistisesti. Sanotaan Palmrothilla on parempi lauka se saattaa tehdä... Mittäs mäkin ei on niinku ylivoima mäkin sitä siellä miks ollenkaan palmrut mä voisin Valiuttavasti se oli siellä muuten että Niin oli viime kauden, oli. Viime kauden. Ja viime kauden se sattuu se tehdä se mä... kaksi kolme maalia aika se oli aika yllättävää. Mäkin mä kirjoitinkin muista kirjoitin mä blogin vaan vai, vai oliko Tepsi Deb raportti, että teipäs ylivoimasta, ylivoimasta kertoa, kertoo kaiken se, että välimääräti Vittas näki pelaa kakkos ylivoimaa. Mm. Oliko se Twitterin, <laughs> minne mä se heitin, mutta kuitenkin. No. Niin... Ja pamrutti pelasi hyvin, pelasi hyvin tuon viime kauden loppu. Erittäin hyvin ei. ja hyvällä asentajalla. Totta kai hänelle ei ollut mitään hävittävää ja hävettävää. Niin a... Ajattelen, mistä tilanteessa se tuli tuohon, niin mä annan siitä. Kyllä kyllä. Ja toivon, että jatkaa, jatkaa samaan tahtiin. Mä, mä tykkäisin pelaajasta paljon. Jare Pullimin, mä siihen vielä kommentoida Pulli. että et mitä katsoin. niin hän taitaa olla aika jäähverkkapelaaja myös. On, siis se pelaa, pelaa aika fyysisesti, vaikka aika pieni, mutta tota no, niin, ja vähän semmoista ylipelaamista mm, höntyy. Joo, sellaista mäkin katsosin jotain saipa video. Mutta nimenomaan, kun se oli se, tappelit pakkina niin se tuli tuomaan leveyttä. Mä, mä mietinkin sitä, että voiko Tepsi tosiaan lähteä niin, että Pulli on lähtökohtaisesti koko Niin se pakista näyttää aika heikolta, nyt toi Seigo, niin, niin sitten taas... No joo. Tuo mukaan kiekollista peliä lisää, mitä vähän kaipaa. Sen takia me tarkoitamme, että pakkipari on hyvin roolitettu, mutta tota, Fredrik mm. Norrena ykkös maalivalliksi kuitenkin mietityttää vähän sen, että ainakaan on pakotettu mitenkään niin sanotusti aselauhaaten pelaamaan. Piti tulla kuitenkin valmentamaan. Niin. Eli tuon mukaan on oikeasti motivoitunut ja haluaa vielä pelata ja vihaa sitä kiekkoa samalla tavalla kuin aina ennenkin. No se on hyvä puoli, että hän ei käytännössä ehtinyt kuitenkaan olemaan yhtään ja että hän pelasi vielä viime kaudella. Ei, mutta tehti kuitenkin vähän tottuu varmaan Varmasti, ja varmasti joo, oli vähän kerännyt <tos> Mut Mutta ilmeisesti niin, siis mun on vaikea kuvitella, koska Engrenin kohal oli muistaakseni tammi-helmikuussa vireillä. Mm. ennen siirtoraja, Tammikuun loppupuolella niin alkoi alko ensimmäisen kerran tulla ne Atte kohal, kohal No se oli hyvä, kun sä sanoit, että todellakin kylmän tuskon ja toivoa, että, että Vuorella oli se käsitys, että näin saattaa käydä ja Aingren lähtee. Ja Norrin kanssa on puhuttu ennakkoon siitä, että hänestä tulisi maalivahti vaihti Engrenin lähden jälkeen. Mä, mu, mua jopa väitän, että, että se tulee siitä, tuota, no, niin se, se jäi mulla soimaan päässä, että varsin kun tää tuli, tuota, no, niin tää, tää uutinen, että Norra palaakin maaliin, niin tää mitä Upi sanoi silloin, että jos se se homma toimi, niin sitten me pistetään Norra takaisin jaskin ja mä, mä, mä tulla valmentamaan niin mä väikkaitsin, että ties, sä taas tietää mm -hmm. jotain, mitä me ei tiedetty. Pitäisi Mit sanoa, että Upi kertoo totuuden. On, siis Upi on ihan mahtavaa että mitä medialle ei kerrottu täällä, että Marko, Marko Anttila oli joku vammaa tota, no, niin toi se pajuajaista se olisi tullut kertoa. Niin Mä kysyin, että tepsi otti lyönaikaisu Upilta, että se, se näytti jokin kohdalla. Joo, tuosta kynnerpää meni. Tota, no, niin, <laughs> siinä <laughs> on ja se Upi kertoo vitsi, niin sekin on oikeasti totta. <laughs> Se oli ihan loistava Joo, eli siis niinku pikkainen kysymysmerkki, mutta ennen kaikkea se, että Norre ei joudu kantaa sitä vastuuta yksin, koska mä mun mielestä Hostikka on vähintään tämän sarjan paras kakkosmaalivahti, eli siis, että tästä tulee hyvä tandemi. Kyllä, no Hostikka pelasi viime kaudella joo. Hän oli vähän semmoinen stand-tyyppinen maalivahti ehkä. Mutta upi sanoi, että itse sanoi, että silloin tässä lehdistilossa, missä Norrannakin valmentaisi julkisesti, niin puhui itse tuosta, että hän haluaa nimenomaan, että tähän maalivahti on menossa, että kehittää tätä sitä Niin tyyliä Joo, ja peittoa, ettei yritä ottaa ka. Kyllä se, se on semmoinen, että niin, siinä... tolpan liikkuminen niin täytyy saada paremmin ja mm. muuta, niin enää nähdä, että mun mielestä Hostikka tulee varmaan tästä hyötymään mm. aika paljon. No kyllä, nyt vähintään näyttää edes verrattavalta just viime kaudella. Viime kaudellahan, tiedätte, piti olla ennakko on todella hyvä maailmointi kaksikko. Mm. Siinä kävi sitten vaikeasti just niin, mitä mä se ensimmäisen jakson loppuun meni. tämä on tasasempi pari mun mielestä selkeästi. Kyllä Engreni oli silloinkin lähtökohtainen ykkönen, mulla oli ihan oh, kirkkaasti. Joo, ja kun se olisi tiennyt, että ei se saatana. lonkka pal... kestänyt silloin. Niin. niin, mutta silloin oli se niittima, että kestääkö se lonkka. Nyt on se, että nyt on kaksi tavallaan, nämä lähtee aika samalta tiivat lopulta. Norjan on niin pikkas letumatka ehkä, mutta Hostika on aika nälkäinen haastaja siellä. On. Niin, niin se oli hyvä jatkosuus, mä tykkäsit heti, kun se. Nor se. Norenassa on se, että, että jos nyt niin TPS-imagollisesti, ja tästä on puhuttu siitä, että, olla, että ollaan menetetty ehkä sitä tepsiläistä tunnet niin Norenna nyt ainakin toi sitä sitten sellaisille ihmisille, jotka on kattaneet jääkijakkoa 90 Hei, tuli tuli, tepsille, tuli, tuli tuli myös talo sisälle. Tuli kuitenkin seikolla oma, oma kasvatti. No niin, no, mutta joo. Norenna. Sitten tuossa niin seuraavaksi voidaan ottaa juuri suomisen tumppi, Kyllä. Joka, joka palaa takaisin. eli koko kauden... Onko siellä kaksi lonkkaleikkausta takana, niin tumppi tulee tryoutille, mikä mun mielestä on hieno juttu nimenomaan tryoutille. Ja kuten todettu, tepsilöstä ei tässä ryhmässä liikaa, joten kolmos-neloskenttiä mun mielestä painimaan ja tekemään, että sitä olisi liikapelaajaa. Parhaimmilla jopa tehoja, mutta niitä ei kannata odottaa. Kunhan se pelaaja sitä nimenomaan marata hyvää yleispeliä ja semmoista... Niin kuin just se on vahva, jä, vahva jässikkä jaloista vahva painima, just semmoista, että sit, ja sit, siinä on kaveri, joka onnistuessaan voi jopa pa, jo, no, panostaa rotaatioon ylemmäskin. Kyllä siinä on nähty se potentiaali, se ei vaan koskaan oikein realisoitunut. Se oikein sen y... avaus, tai siis tulokaskauden jälkeen kuitenkaan... Mut suikka sen mm, pelannut kenties parhaat nimenoma, ja tota... Ollut piru epätasainen, mm. mutta kuitenkin se hyvä yleispeli riittää tässä joukkueessa. Sitä mä, mitä Mä KATOIN näitä TEPSIN tota, videoita tuolla kuvaren kentällä, niin kyllä se siellä juoksi jo, mm. <laughs> rappusi tosin kyllä viimeisenä ja vauhti oli hitaampaa kuin muilla, siis niissä otoksissa, mutta se varmaan on ihan tosiasia. Että tällä hetkellä vielä kunnotus on, että Suominen voi olla no siis ensimmäisenä se, joka sit voi käydä heikostikin, mutta toivottavasti toivoo, että... Kyllä mä, siis, kyl mä olisin valmis tekemään sopimuksen, etenkin jos se on halpa, niin kuin se todennäköisesti onkin, se muuten... No niin, to, Ja todellakin varmasti haluaa pelata kuitenkin kuitenkin 8.4 syntynyt. Kyllä, kyllä. Siis se että et mikä niin tuohon vaivoihin tulee, niin tavallaan... Nyt kun mulla... Siis ei, ei tässä niin puhuta tästä samoista mittasuhteista, mutta... Et, tavallaan niin sen, että sa, sitä saa itsekin kummasti perspektiiviä, kun käy niin että mul siis... Mun polveni tehtiin uusi nivelside, koska tota, niin mun lumpi pysy enää paikallaan, kun se lonksahteli pois, kun mä liukastuin muutaman kerran tuossa talvella. Niin, niin se, että, että tavallaan, että, että niin kun, kun tässä itse niin ei urheilijana joutunut kuntouttamaan, niin sille, että mä pystyn että edes kunnolla niin normaalia elämää, elämää ja silloin tällä jotain, jotain vähän höntsäämää. Mm. Niin kyllä, mä sympaan ihan eri tavalla näitä jätkkiä, jotka on, kun pitää kaksi lonkka-operaatioa lyhyessä, niin minun on se duuni, joutuu tekemään. On. Suomi joutuu tekemään. Jos mä, mä oon aikaisemmin ehkä ollut ankarampi pelaajikohta, on polvivammoja ja mitä tahansa vammoja ja muuta, niin mun nyt täytyy sanoa, että niin tässä näin. Niin nyt niin niin niin, sä tiedät, mitä se on. Nyt tulee. Niin kuin, siis, siis pienemmän, pienemmän mittakaavan perspektiivi, että kun tämä on mulle jo näin hmm. hankalaa, niin mitä se vaatii, että se on niinku että sä verrat itse takaisin siihen kuntoon, missä olit, niin kun siis, että sä pitäisi sitä kuntouttaa siihen kuntoon, missä oli, ja vielä parempaan. Helvetti, veti, mikä työ siinä on, ja kuin lyhyessä ajassa joudut sen tekemään. Nimenomaan. Periaatteessa sä pääset takaisin, siihen, niin kun, takaisin mukaan, takaisin, niin kyllä mä olen valmis. Ensi kaudella tulen olemaan paljon anteeksi lailla, kun mä Suomi loukkaantumista. Aika että se toteutuu, että tulee tarpeeksi vahvaksi. Kyllä. Minkä, että Sitten tätä, äh, tässä <köhön> nämä rajoit jatkii nyt sopivasti, niin kaikki, kaikki yhdessä koossa putkee. Derek Famulaaret tutostaa. Mun mielestä ehdottomasti katsomisen arvoinen kortti. Mä tykkäsin ykköskentässä, siinä oli hetkinen Antivirtane ja olisi Villevesa Vainiola ja no. sitten tota. jakelu oli hyvää ja teki yllättävinkin ratkaisun. Ainoa mikäni mua se, se temperamentti oli kyllä perkeleen jotain. No, <laughs> no, Oliko olik to... se munka siinä jukuri, jukuripeli katsoa silloin, kun se väen päängel hoiti itse pihalle sitten. Joo, oon ihan oikein kattoa se se hakkasi satana satanaa ja, ja pleksiin niin kauan, että se tuomari tuli että Se, se sai kaksikymppisiä aikaisemmin ja sitten se lähti pii. No, mutta toivottavasti se on sitten mest mestisjuttuja. Se kertoo, oli noitankin. Ei, mutta siis kyllä se pelaasi, kertoo kuitenkin, että kuin kun irtittää kiinni, niin se muuten irttää kiinni. Kyllä mut... Se myös kertoo niistä tuomareistakin osittain. Mestiksessä, että ihan pakkosella. Oli se ihan sketsi kuitenkin se koko kohta? Oli, olen. oli. Kummastakaan se olisi saanut pahemman rangaistuksen, se, että se ei pääsisi sitä? Googoppepäpä. Vai et, vai et se saa sen kympin tillelä. Ni niin, ni. Niin. se ensimmäinen. Heitä mut nyt pois, jätkä on pahat, pahatu. Oh. <laughs> Mutta kuitenkin niä äh, Formula niin mun mielestä olympia kenttiä ratkaso ja nimenomaan niin kun, äh, mä usko että vähintäänkin täyttää paikkansa siellä. Mm. Niin kun, että on se semmoinen just riittävän hyvä yleispelaaja, luist, tarpeeksi hyvä luistelija, pystyy se niinku vähintään vähintään pyörimään. Ja kyllä mä näkisin jotenkin sen siellä ehkä vakiokokoonpanossakin, ainakin niin kuin alkuun. Mä näen formulaari sitä semmosen, että jos mihin tahansa jos halutaan sellainen särmä maalintekijy, niin siitä ainakin voisi katsoa, mitä siitä syntyy. Kyllä, kyllä. Mä olemme... Mulla on jopa formulaari, mun omassa lopussa kakkoskettyissä, koska mä halusin lähteä sieltä kannalta ensin, että, että olisi jakellut. Et ja että on saumaa. Olisi... Niin, nimenomaan. Ja mä haluan sitten sillä, että... No mä en oikein tiedä, ketä siinä olisi sitten ehkä Koskiranankin ketjussa todellakin kakkos, koska Koskiranta on mul aivan ehdoton kakkosketty setteri. Niin mä en tiedä, mutta mä luulen, että formulaari just nimenomaan tarvitsisi omaan antiviltaisessa. Että se voi kyllä olla vähän järäyksi. Ja pitää nyt muistaa kuitenkin, että Mestikses saman vastaa. pelastaa SM Liikaa. Joo, joo. joo. Mutta että se pystyy... Se, se, mitä mä näin, niin se pystyy kuitenkin tekemään itsekin vähän ja se jotain. Niin se antaa mun mielestä uskoa, että se pystyy sekä Liikatasollakin pelaamaan. Kuitenkaan ei ole mikään pilattu vielä hänkää. Mutta että... Äh, kyllä mä lähtökohtaisesti sinne alepi, alepi Rouhimaan ja sitten mm, tuomaan sitä, kan sehän on kuitenkin kanadalainen, sitä, sitä meininkin sinne ja sitten heittämään pussi sieltä, pussi täältä. Niin, niin. Mutta ehdottomasti kans Pertranin niin rinnalla se pelaaja näissä harkkautteluissa, sen niin kannattaisi et etenkin peluttaa paljon. Joo, joo, ja kysyi rajoitietkänä, siis, niin kyllä mä sen pitäisi. Sitten otan, niin, Taras, Kummeliauskas, liettuan poika, ainakin nimensä mukaan mm. aika kummeliimainen, hakoi. Mä on oh, me... ne niin, asu kaupungissa, minkä nimi on Sähkö. Hän <laughs> on siis. Joo. Elektra Tää jotenkin tuli tämmönen fiilis, kun mä kuulin, että hankittiin Kazakstanin pääsarjasta pelaajat rajautilu. Okei se on 22 ja se on aika iso kokoonne sentteri ja ihan, siellä ihan hyvät tehot. Tosi tasku kun vertaa, niin olis pari pistet enemmän tekin peli kanssa neloskentässä aikaisemmin viihtynyt Karis Sihvonen samassa liigassa. Niin, tota, no, niin... mm -hmm. Tosi nuorempi pelaaja. Mutta et... En tiedä, siis tämä on jännittävää, mä odotan, että mä en, mä en ole nähnyt tätä pelaamista. Kyttäis vähän tämmönen, että hei mä tapasin teidät, että se perjunais, noin Aialaik Hokkien, niin mä otisin tänne näytileijin. Ketä tätä suositteli? Oliko tämä näitä miika -Lomo, tai vai käännyt? Kenen... Ketä... Mistä se tuommoisen repäsikään? Jostain? Tämän... En mä tiedä, sitä... siis jostain, joku sitä on tarjonnut, en mä tiedä, mutta tää on no, niin joku Jursi. Otettiinpahan nyt testiin. Et... Odotan, odotan näkemäni, en sano vielä sen enempää, mutta tuota, no niin, en sano sen enempää. Tässä on potentiaalia tuota, no niin, tällaisen Toivo Surson ratkaisu. <laughs> se olisi hienoa, minä tykkäsin no, Sursosta. No, <laughs> tuota, no niin, ei tiedä, ei, ei pysty sanoa kyllä yhtään mitään. <laughs> niin. Ei se lähtökohtaisesti minun kompano millään. Ei, mulla se on tuolla 13-14 hyökkää. Mutta tuota, no niin, harjoituspeleissä nähdään ja olisi se hauskaa, että, että, että oikeasti löytyisi. Se sen. olisi oikein kummeli hauskaa. Niin, niin. <laughs> Sitten Steven Seiko, näitä uusia kavereita, tuli, trajoittiin 22-vuotias Raitin pakki. Kakkos oli rooli on otettavissa, sinne ei oikein vielä ole. Jännä miten nuo uv tulee. Niin kuin sanoin, niin leftin yv pakki ehkä vielä huutaisi tai kokoonpano, mutta tota, no, niin semmoista ei ole nyt tarjolla, hyökkäistä rakennetaan. Niin, niin, jotenkin musta tuntuu, että se just että on, on niinku tavallaan äijä joka, joka pakkiparis, mä en ristolaisen siihen kanssa. Mm. Niin, niin. sijakemaan, tosiaan toi tryoutti on hyvä juttu. On yliopisto poika, pelasi viime kaudella Aberford Heatissa, eli Kälkäri Farmis kävi koittamas ammattilaistryoutin, ei saanut jatkoa siellä, tai sitten ehti väliin, en tiedä miten meni, mutta tota, kuitenkin niin, tulee tänne kehittymään. Tarkempi tuomio näköhavainnon jälkeen myös tässä kohtaa, mutta toivon mukaan niin pystyy, on kiekolisilta avoita liikatason pelaaja. Tämä olisi tää kaveri, jolle voi myös heittää lapsenvahdi siihen, jos niikseen. Kyllä. Ja niin mä oon ainakin omassa niin on varannokki, että et siellä on nimenomaan lapsenvahti tälle kaverille kanssa. Tämmöistä tulee kuitenkin nykypäivän SM-liikaan, niin mä uskon, että se puolustuspeli saattaa olla aika kamalan näköistä. En tiedä, toivon ei ole tietenkin, mutta tota, no, niin se voi olla, mutta niissä on seikollakin välin, niin tota, että tietyt vahvuudet, niin, niin jos sulla on huipputason vahvuudet tähän liikaa, niin sulla on myös aikamoiset heikkoudet todennäköisesti. toisella osa taas. No, mutta Seiko kuitenkin, niin, niin, niin tervetuloa nyt hänellekin, mutta sitten on nämä kolme mun mielestä iso, iso hankintaa, tär, tär, tär, tärkeät hankintaa. Kaksi näistä katsottiin yhdessä. Mä katsoin eilen tämän ensimmäisen, eli Sean Morrison. Iso pakki, se kirjoitetaan ei joo, mutta se lausutaan Sean totta tota, no niin, on se oikein, mutta tämmönen kaveri mä katoin hänen khl peliin minkä satui löytämään erinäisistä lähteistä, mutta tota, on no niin, pelasi silloin Moskovan Spartakissa. Luistelu aika työlän näköistä. Elikkä, tota, ei ole järin nopea, mutta sijottuu kyllä hyvin ja potkii itseä liikkeelle aika oikeasti. Näki silloin että et, et, niin kuin luki peli sillä aika hyvin, kun kiekko asti tulemaan, tuli nopea hetkeä, niin se niin sit, näki se niinku niin on alkoi käymään ja sitten se, sit se pääsi vauhtiin ja se ehti kuitenkin siihen tilanteeseen. Tisti Nitro siihen kohtaan, että mahtui juuri tuolla luistakseen. Jos on juuri tänään, yleensä kun näiden kankkeiden palkkii, niin pitää juuri sijoittautumisella. Ja... Ja sitten silloin oikea-aikasuudella. Oikea Spurtaitte liikkeelle sitten. Eikä kokonaisuudessaan niin ajastuspeli Joo, joo. Mutta se oli pääsääntöisesti oikeassa paikassa näytti siltä, että se vähän vältteli kaikenlaisia riskejä, että se ylipelaisi sitten ulostilanteista. ulos tilanteista. Ulottuva pelaaja, se on, mitä? se on 190 jotakin, ja, tota, no, niin Pelaa mm -hmm. Mailalkiakkoa pois, eli ei koosta huolimatta käy käynnillä enkä siis juuri ihol. Mä tiedän YouTubessa, kun olette varmasti, niin antaa vähän väärän kuvaa, että, että, että se on ihan järke. Aika hyvin mällejan siellä, mutta tää tota, niin ei isossa kaukolla jos välttämättä tuu ehtimään ajamaan, ajamaan äijää niin kuin pystyyn ja taitaa jopa tajuta se. Siis tää on mun mielestä tässä, mikä nykyluonto ottaa huomioon, vaan hyvä asia. Että ei tuu turhi pelikieltoja, koska isompana äijänä kuitenkin osuus vaan päähän. Ja mun mielestä on hyvä, että se pelaa kuitenkin sijoittumiselle ja mailalla enemmästä Enemmänstäkään kikko oli aika hyvä, hyvännäköinen, tai siis pätevän ollenen kiekon Riistaja. Syöttä peli ei kauheasti vakuuttanut, että peliavamisen kannalta tarvitsee kädellisen pakkipari eli tässä on Seikolan pakkipari. Sama mulla Avaus viipyy aika paljon. Se tuntuu, että se ei oikein halua pitää, siis pitää sitä kiekkoa, mutta se ei oikein halua tehdä se riskejä se eikä se halua pitää sitä kiekkoa ollenkaan, että se heittää sen punaiselta päätyyn. Ennen kaikkea se olisi niin korostetun yksinkertaist peliin tuntuu oleva se. se on oppinut se siellä. Oikea Amerikasta varmaan siinä Tai sitten jotain isossa sen täytyy pelata niinku yksinkertaisesti. Se se on, on hyväksytympää. Tässä matsissa mitä mä katsoin, niin se ei laukunut kertaakaan, joten kudinlaatu on täys arvotus, mutta no, niin, tuski syytä odottaa mitä ihmempää viivapelot, eikä ole oli varmaan hankittukaan. Mutta, koska kuitenkin on lienee aika hintavan puoleinen, niin toivois että tehoa, joten toivon mukaan siellä on joku piiska mitä voisi käyttää, että left lefti niin pakkina voisi yveillä ja ampua joskus. Niin se ei olisi huono asia laisinkaan, mutta on niin kuten sanottu, älkää pidättäkö hengitystä niin sen suhteen, että, se, että mitä viittamaalia maalia tulee. Juu. Hyvä, kun tulee syksy. Kerran tollo viis maalia Seikolla h Seikolan pakkipari siis niin täydentää toisia, eli Morrison puolustaa Seikola hyökkää, se onhan kärjistetty sanottu, mutta näin se menee. Jos seikolla loukkaantuu, niin vastuu kiekolisesta pelistä on vaan yksinomaan Seiko ja ristolaisen harteilla. Morrison ei tule sinaltamaan, se on ihan päiväselvä asia. Tämä on toki vain yhden pelin perusteella, mutta tämmönen, tämmönen fiilis kaverista jäi siis, sama, sama pätee sextoniin ja pareen, jos puhutaan, puhutaan esimerkiksi sekstonista. Hyvä, hyvä puoli on sinne, että on pääosin toi, on kuitenkin jäänyt urallaan kausittain, niin pluss on puolella. On no niin, tostekan ollut vaikka kohoilla se on nopeampi jätki, niin sen takia mä ajattelin... <köhön> <köhö> Ei se niin mitenkään pulas ollut missään kohtaa, eli se, sitä pitää hyvä asia, että se, niin se pysyy hyökkää ja maalin välissä. Ainoa mikä niin, toivois, teoks, mä toivoisin, kun mä katsoin, mut oli semmoinen aloite, että kun ajattelee, kuinka hyvä pakkipari Jonas Järvinen oli se Ikolalla peli kanssa, niin, niin mä toivoin semmoista niin järvismäistä semmoista vähän niin räiskyvyyttä siihen peliin. Hmm. Järvinen on vahvempi luistelija myös, niin, niin on niinku vähän, Järvinen on parempi pelaaja. Niin, tämä minu... voi olla ehkä pikkasen hintava ykköspakkipari, toinen jäsen kylläkin varmaan. On, mutta tämä on kuitenkin... mu, mu, että selkeästi niin kuin Seikolan seikolan ää, Sen... tämä on se rooli. Siis, et, ei, se muut, ei, ei muuten olisi mitään järkeä ostaa noin kallilla puolustavaa puolustajaa. Mutta kun katsoo puolustajien pakkeja, mitä varmaan oli tarjonnut, niin oli tämä parhaasta päästä. Joo, noh, varmasti. Vuoden 2001 roundin pikki. Mm. Mutta silti, niin kyllä mä, roundin. kuten tuossa tuota, kuvailin, niin sen takia, koska se on aika hintava ja selkeä roolin pelaaja, niin ymmärrän myös, että minkä takia välttämättä kohoalla se haluttiin jatkaa, koska ei, ei ole niinku millään tavalla flashy-pelaaja tai semmoinen, mitä sillä hinnalla haluaisi. Mm -hmm. Ei tuo tehoja, niin, niin sen takia ymmärrän, että sitten Suomessa, että ei, niin, että miten tämmöinen kaveri saadaan Suomeen, niin sen, sen takia, kun sillä ei ole mitään hyökkäispään potentiaalia, että se on selkeästi, että, että Tuo tasapaino on ykköspakki ykköspakkipari. Ainakin Depsin mm. tapauksessa tuo. Mm. Niin, niin, ää, totta kai mä olisin mieluummin ottanut sen, että mä se se olisin allround-pelaaja. Mun mielestä ne menee muihin liikoihin nykyään. Niin... Mm. No, Tässä on <laughs> Bostonissa ollut cap-hitti. on ihan sama. Yli kaksi miljoonaa. Nyt se oli, saattoi olla vähän yli hinta, Se oli Buffalo. Yeah. Tutkin kanssa sitä. Mut. Kuitenkin niin otetaan Dan Sexton sit seuraavaksi kiinni. Mitä tuossa, noin, katsottiin Sextonin peli, niin muut, vähän semmonen yhden suunnan pelaaja ja mieleen, että et siis varsinkin kun se on niin painottamana hyökkäin, et, siis niin kun se ei puolusta jää, niin se puolustus päässä varsinkin, niin se on todella suorapolvista ja näen näistä että se tulee vähän niinku alas vaan sen takia, että pääsee takaisin ylös, mm. kun heti kun ne sai Kiakon, Syracuse Crunchy kieko, niin samantien tota, no niin, Sextonilta punaviiva suunnilleen pyörimässä. Niin, niin siis, Mutta sitten taas et, et se, se, niin kun, se fokus on siinä kiekossa. Sitten taas kun se puolusti kiekollista ja niin se haluaa sen kiekon niin selvästi itselleen, että se mm. voitti kaksikamppailui, se taisteli siitä kiekosta, se oikein suorastaan oikein suorasta janostekiekkoa. Rannilaukaus hyvä ja painava, haastaa pakki ja tykkää ampua jaloista. Joo ja se, et ei pysäädä kun ajaa maaliin kohden. Ainakin no, tuon yhden pelin kohdalla. Niin... Melkein niin yrittää saada kylläkin kiekon maaliin, mutta lopputulos voi olla aika usein se, että kiekko menee vähän ohi ja äijä menee itse toista tolpaa siis Se on ystävästi on... ja niin kauan kuin se kiekko on voitettavissa. Joo, hyvin pohjoisamerikkalaiset kuitenkin. Sitten on luistelu, mikä mun on tosi tärkeää tässä, niin suorassa etenkin niin vauhti pitäisi olla ihan kirkast, kirkkaasti liikataso. Joo, Ei, mitään oli mitään pari hätää. kolmekin näytet siinä. Vähän anttilamaista no niin, ylös tuontia paljon nopeannettuna. Mutta sen että uskaltaa tuorassa, niin tuossa finaalipelissäkin ei niinku edes syöttömahdollisuuksia ole, mutta näkee, että mä itse vien sen, koska itse sen pystyy viemään. Sitten oli hyvä se yksi jättö esimerkiksi. Joo, tuossa et... niin, tota, äh, puhuttiin just, että äh, mitä muistelee viime, viime tepsireissus pelityyli pelityyliä etenkin, niin siis monasti, monasti peli lähti sille nope, nopeasti auki, mutta tota, oli kuitenkin äh, nopeasti muut organisoidusti, jos sen nyt se kuulostaa järkittömältä, mutta niin se vaan lähti kuitenkin, mm. koska se oli hyvin... Niinku, hyvin käänty hyökkäyksiin, eli siis esimerkkinä, että et pakki saa kiekon nurkassa, niin sentteri tulee hakemaan siihen omien b-pisteitten väliin hyvin ja mun mielestä tässä kohtaa Sextonin pitäisi hyödyntää nimenomaan että Sexton ei ole se kaveri, joka, joka menee siihen ilman alueen sisään vaan Sexton on se, jolle levitetään laitaa ja Sexton vie se sisään todennäköisesti ampuu tai jättää siihen taakse mutta kuitenkin Sexton elää sitä kiekosta, se kiekoton peli on vähän semmonen, että en tiedä, se, Mä sanoisin, että se välttämättä pelisilmän on, mutta jotenkin selkeästi se Siin on, niin kuin, siinä on iso ero, mm. niin, kun se kiekon kanssa saa mennä ja tehdä, niin, niin oikein, oikein hyvä jälkeen. Sitä mä en pelistä niin mikä ei mullihan vielä auennut, että, että kui hyvä se on hakeutuma maalintekopaikoille sitten taas. <köhön> et, <köhön> et, et, tuleeko siitä enemmän maalintekijä vai kun se kuitenkin ampuu. Sitten kun silloin on se kiekko, niin, niin se ei ollut kuitenkaan semmoinen, kenellä syötettiin jo paikkaa, vaan se rakensi itse se vetopaikka. Se on hieman puskuveturi <köhön> Joo. Mm. Mutta sen nyt sanottakoon, että et, et, tuon ottelun. Tosin pieni kauhkalainen mutta eihän niin, kyllä tuli aika kuitenkin hyvin alas, vaikkakaan se oli vähän semmoista. semmoista että tulee ei semmoista lokketyyppisenä, tulee viimisenä Ei alas. siis nimenomaan, kun se tuli alas, kun se kiakolina, ei jo siinä kohdassa, se puolustutta hyvin jopa heittäytyi kutieteen ja mm. mutta sitten taas se, että mitä tarkoitan, niin se... Mä yritän vaan vähän maalalla pois ne uhkakoviin, mitä jonkun kuulentelijan päätään no, no, tulee. Uh Uhkakova on lähinnä se, että... että, että niin... Et saattaa olla, että et, et, et, et, tota no, niin seksit on niinku pelaa vaikka sanotaan, jos pelaa laita hyökkää, niin sillä on vasen pakki siinä, niinku, kun se puolustaa. Niin kun se ei pidä sitä linjaa ja se niinku, on suorin polvi siitä, se ei ole liikkeessä, niinku, se ei, niinku, ei ole sähäkkyytteeksi, niinku, että mm -hmm. se pitää sitä asemaa, pitää sitä linjaa ja muuta. Ja se niin, et se ei ole valmiina siinä. Niin saattaa olla, että hänen selustaan on, on, niinku, pysty, tulee pakit niinku, kurkkaamaan hyvin ja tulee samaan hyviä paikkojakin todennäköisesti. Eli siis niin kun sextoni näin ja voi karata herkästi, sitä mä tarkoitan. Se on, niin se, se on pahimillaan, mutta todennäköisesti niin, niin, koska se on hyvä luistelija ja puskuveturi, miskestä on niin ja kuitenkin hyvä laukaus, niin kyllä mä uskallan odottaa, että, että ihan hyvä maalimäärä tulee. Joo. Et, ja varsinkin jos alus on hyvin tärkeä, jos rooli on iso, niin sanotaan, että se on vähän niin kuin, mä, sanoisin, mä kuvailisin näin, että se on vähän niin kuin Brian Wilsin paremmin jaloilla, mutta yksilm yksilmäisemmällä asenteella. Et Vilsi on kuitenkin tasannepelaaja ihan eri luokkana. Mm. Se... Mm. Sitten tästä mainita aikaisemmin, että, no, että sä et kuitenkaan näitä kahta tässä samaan kenttään. In, se... koska niin kuin Charles Bertronin kohdalla sanoin, niin mun mielestä on niin selkeästi, että on, niin kuin, on Bertrand, Sexton ja Vilsi on ne, ne niin kuin, ketkä joko pitää kiekkoa tai niillä pelataan sitä Että Ne sit tykkää ampua ja tykkää pitää sitä kiakkoa ja tälleen näin. Niin, niin mä pistän ne kaikki eri ketjuihin, niin tulee tasaisuutta ja muuta, niin ne ei ole liikaa sama rooli jätki, Niin, niin et, et, Ei, ei kukaan hyödytöntyy hyödytön siinä ketjussiin, se on se roolitus. Kyllä. Mutta tärkein hankinta, minkä takia ehdottomasti halusinkin, että <köhö> Miikan kanssa katsotaan molemmat tätä kaveria, niin katottiin tässä samaisessa sarjassa sattuu onneksi pelaamaan myös Grand Rapids Griffinsi, eli Francis paree Det Detroitin organisaatiosta kahden vuoden sopimuksella, mistä tykkään oikein paljon. Niin joo, unohtui sanoa muuta, että jos ei se vielä tiedos ollut, niin, niin äh, näistä uusista pois Amerikan poista, niin Morrison ihan 30, eli kokeneempaa karttia, Pare 26 ja tota Sexton myös 26, eli niin kuin niin sanottu, niin hyvän ikäisiä jätkiä kyllä, että lähestyy parhaita pelivuosiaan. Niin, niin nyt jos haluan HL, niin askel, as, nyt on hyvä ottaa askel. Tosin pare näköjään, niin lähti hakemaan vastuun, nyt sitten Eurooppa vähän pitemmäksi aikaa, mikä on mm -hmm. hieno juttu. Kyllä, lähtökohtaisesti mun mielestä tärkein asia ensin luistelu on hyvä taso. Ei mitään huolta liikkeen suhtaan mun mielestä. Ei, uskomattoman hyvin jopa pienestä koostaa huolimatta meni niihin tilanteisiin. Ei näyttänyt niin pienä, kuin lopulta on. Ei, ei, se... ei näyttänyt, ei näyttänyt. Siis mä odotin, että se olisi pikkusinttiin siellä. Mutta... Ja niin, ja vähän sen työnnä, puistoin hänet tönästettävissä. Nyrkiltä pettävä sinne, mutta ne, tota, ne, niin, no, niin, no, niin, ei, ei siis se on niin siis, skrodeoloinen jätkä, vaikka se on 175 vaan. Mm. Niin, niin kyllä se on niin kuin, ei se erottunut mitenkään, että se on sellainen niin pikkuhiiri siellä ollut. Laskat, se oli ihan ei, niin... ei. Ja yksi jännittävä kohta oli se, koska pareha on sentteri niin. pääasiallisesti, mutta pelasta saa laidalla. Tämän, Joo, se siis on ilmeisesti pari oli vuotta tämä... pelannut, laidalla, äh, Riley Sheehanin laidalla. Kyllä, koska hän on sit se tota, no, niin prospekti, mihin... Ilmeisesti, tämä on pelkkään spekulointi, että, että, että ilmeisesti niin AHLs kuitenkin varmaan täytyy ajatella jonkun verran sitä pelaajan kehityskaarta. Niin, niin siellä on kuitenkin Landon Ferrara, Riley Sheehan ja mä usko kuka se kolmas kaveri, yksi nykvistit vai on, niin on. Kun selkeästi niin kuin... Niin, mitä niin kehitetään. On, on nokkimisjärjestyksessä edellä, niin, niin pare on helppo heittää laitaan, koska pystyy sielläkin pelaamaan, on parikymmentä maalia siitä ja muuta, mutta näkee selvästi, että pari vuotta se on se vaihto siitä tapahtunut, koska... Kyllä, mutta tämä Mutta sitten tulee painotusarvo nimenomaan, että on tullut enemmän maaleja. Joo, mutta <köhön> se mihin tultiin, Me nähtiin pareja aloittavana. Kerralla tässä ottelussa aloitti satanoilla. Markku oli tässä vaiheessa, että käden pystyy sanoa, että... Jumalauta, mitä se oli? Soitto, tämä on meidän mies. Heiti vitsillä, että mä voisin tällä pätevyydellä lukea urheilutamme joo. Yksi aloitus voittaa, tämä on meidän mies, ihan hyvä. Kaikkiin minua Tosiaan toi pieni koko oli vähän semmoinen, että olisiko se syy siinä, että ei pääse ainakaan AHOLAS aloittamaan. Mutta ihan hyvin voitti sen yhden aloituksen. ja ei Ja joo, ja muiden otteiden puolesta, niin jos siinä missä Virtala ja Miettinenkin alo teke aloittaja, no ei ole ehkä parhaimpia aloittajia, niin parempi voi olla ihan... Ei se koko välttämättä sitten ratkaise, se riippuu aika paljon siitä, että ketä on Joo, mutta tosiaan ei näyttänyt niin pienet, ja sitten se laukaus, sitä pääs vähän väläyttämään, näytti olevan ihan ok taso sekin, ei ole mm. huolta siitä. Oli muuten helkutin, mikä on mun mielestä niin pää, päätoitannainen tekemäksi miksi parempi oli hyvä siinä pelissä, Tämä oli kiva, että oli Ku hyvään oli puolustama. Joo, eli sitten oli tulossa, että se oli huippuluokkaa. Vaikka se pelasi laittulin, niin silti se tavallaan niin kuin se porrasti sitä peli niin sentteri pelaisi Suomessa. Mm. Eli siinä niin kuin selkeästi kolmantena pakkina käytännössä, niin kuin, tai pakki, pakit on kauempana ja sentteri seuraavana menossa alaspäin. Eli ensimmäisenä ylhäällä, ensimmäisenä alhaalla. Semmoinen meininki niin äh, se, tämä mun mielestä puoltaa sitä, että se, voi, se onnistuu. Mm. Siis helvetisti helvetti hel mun on usko tähän kuin että. Et, et, kun, nyt kun, muistu, nyt kun vertaa niitä, niin minun niin on paljon helpompi uskoa, että pare onnistuu, kun katsoo tota siis, just tätä tota puolustusasainneta, sit sitä, että, että se luistelu on hyvä taso ja sitten on kuitenkin tää, että mä näin, no peli, sen pelin mä katsoin itseksi, niin mä katsoin yhden pelin tosta arjasta aikaisemmin ja siinä niin näkyy sit pelisilmästäkin jo viitteitä, että, että se niin pelasi ihan huippupaikan kaverille, joka sen, Eli sen, siis, elikkä että pystyy jakelemaankin selkeesti. Teki tämän pelattavaksi, siitä mä tykkäsin tosi paljon. Suuri kyssari oikeastaan just se, on, ne, on ne aloitukset, sitten on se sopeutuminen, centerin rooli, se parivuoden vuoden tauon jälkeen. Sitten se mikä harmittaa, että koska se pelasi ihan järjettömän pienen roolistosa joukkueessa kuitenkin. Vaikka teki mm. hyvät tehot runkosarjassa ja play kuitenkin puolipiste per peli, niin pelasi kolmoskenttää. Kyllä, mutta. Niin, niin ei... yli me ei nähty. Se on, tär, se on tärkein asia, mikä silloin on alo, aloitukset ja sitten se, että pystyy pysty ykköskentäs puolustamaan. Mutta ennen kaikkea se, että se on se ykkösylivoiman moottori. Sitä mä, sen mä haluan nähdä. Raitin jätkä heittää Lättyyn sinne niinku keskiseen essikato. Niin, niin. se on se, se, on se mitä, mist, mistä me ei voida vielä sanoa. Mutta tota, no, niin, tämä suora kahden, viiva, kahden, viiva, kahden, viiva, kahden vuoden lappu viittasi, että kyllä nyt et tietää mitä saa, koska tämä on ensimmäinen oikein kärkihankinta se Detroitin organisaatiosta. Niin, niin mä uskon, että et on, nyt on aika hyvä tietopankki, mitä sieltä on tulossa. Kyllä. Et Joo, kyllä, sanotaan, että nämä tehot vaikka lohkeeverrat verrattuna viime kaudella, kun näitä jos pelkkien tilastojen kautta ja tekee jonkun tyyppistä arvioon. niin ei ole sitä luokkaa ehkä kuin lohkeella, mutta, mutta onhan, mitä minä tuossa katoin, niin tuota, viisi kautta just Grand Rapidsissa, niin huonommallakin kaudella 77-39 tehopistettä, hmm. näistä ei sitten tiedä, että onko se ollut sentteri vai mikä laituri silloin, mutta Ehkä kaikki jos eniten tota, no, niin miettää se, että näissäkin niin maaleja syöttöi melkein yhtä paljon. Et se on niin kuin varmaan kokonaisvaltainen paketti. Yltsäpelaaminen no, se se se, tepsissäkin... se niin, näyttikin. Te te tepsissäkin on niin aivan hyvä mahdollisuus laittaa esimerkiksi alussakin, varsinkin kun vilssi ei ole, Jos haluaa ihan kokeilla niin kuin jotain muuta. No, se, se hankittiin kärkisenteriksi kuitenkin. Mm, no, se on, se on. Mutta sanotaan, että sekin on niin mahdollista. On, on mutta siis se, se, se, se ykkös sentteri on se, mikä Tepsilt on pahiten puuttu. Pahiten puu... Pahin puute on ollut. Sit... Filppulan jälkeen, ja Filppula, Filppulakin oli ihan säkä. Et ei sen pitänyt pelata noin hyvää kautta, se se hankitti tepsiin laitahyäkkääksi. Mm. Ja Blihaali niin hankittiin periaatteessa vähän niin tai sentteriksi, mutta se jää vähän niin kuin Se oli hyvä siinä roolissa, joskin pirun kallis. Mutta sen jälkeen ei semmoista niin kunnon on sentteria ollut. Mm. Joo, on tämä ihan selvä. <köhön> niin mut et, siis Tätä sen... on haettu, niin kyllä se tässä mies hei, on. Hei, tuon nä näkemään... Sen mitä me nähtiin, niin jos pystyy aloittamaan hyvältä tasolla ja ottaa sen YV kapelimestarin paikan, niin tämä voi olla todellinen ryöstö tämä Niin oikeasti. Mm, jatkoajan toimituspäällikkö Matias Trösyks heitti Twitterissä, eli joka kaveri, joka elite -prospektiin, tekee pelaajaprofiileja ja <köhö> muuta. Ja tota, no, niin on... no, sikäli kun kaverin track on katsonut, niin oma on ihan hyvä silmä talentille, niin sen hyvin, että tämä Francis Baren sopimus on Ari Warren ajan parhaita asioita, mitä on tapahtunut. Vapaasti lainaten näin. Kyllä. Mutta no, niin siinä oli uudet hankinnat vähän, että mitä oli katsottu. Otetaan tähän loppuun ennen kuin meidän pitää lähteä, niin ehitään sopivasti kattona meidän ihanne kokoonpanot. Maalivahti kaksikko, niin sen menee varmaan juuri se järjestyks, mitä, mitä ollaan puhuttu, eli norana ykkönen, Hostikka kakkonen. Kyllä. Ykköspakki pari ei varmaan olla eri mieltä. Tässä se on Morrison Seikola. Kyllä, sehän <t 'näly> lottolapu laittaisi. Kyllä. <t 'näly> Meillä on tosiaan näissä. saa kakkospakki pari. Tässä mä heitän vähän jokerikortti, mutta mun perustelen myös tämän et, et, et, et, Niin kuin sanoin, niin mä pidän palmrutti pikkasen parempana pelaajana, varsinkin kiekollisesti, kuin vittasmäke. Joten mä heitän palmrut ristolainen kakkospari, koska ristolainen ei tarvitse päällystakkiin, tai siis tuotaan, niin lapsen on niin niin on aika tasapainoinen hyvä pari. Ja, tuotaan, niin en mä tiedä, niinku se meidän rahtijaksossa, niin äärimarakat, että jos mä puhuisin että on pelillinen identiteetti vähän hukkaan, että onko se kiakollinen pakki, onko se puolustava pakki. Puolustava se puolustaa huonosti, hyökkäyksen se ei ole tarpeeksi röykkeä. Eli näihin asioihin mä haluan parannusti. ja palannut sitten, niin hyvä tasapainottava kaveri kuitenkin siihen rinnalla. Hmm. Tässä on tietysti sitä kysymysmerkkiä, että aloittaa kristolainen sitten, ettei Ei mun mielestä ole kysymysmerkkiä, ei, ei rasseva mahdollisuus sinne Buffalo, en mä usko siihen. Okei, okay, okei. Okay. Ja siis hänen, hänen mä uskon, että Buffalo itsekin varsinkin. Jos se pelaaja identiteetti on selkeämpi, niin joo. Mutta siellä on esimerkiksi ne draftaston Nikita Sadorovin, kaksi metriä venäläisen, onko se missä on, en muista miss junnuli, Kanadan junnuliikas kuitenkin, mä näistä pelaamassa Memorial Cupissa, se tietää täysin mikä pelaaja, se on, se on, se on luumurskaaja. Eli silloin helpompi mahis, mm. niin kun, mahtuu puolustajana pakkina, kuuden pa, va, siis kutospakin rooliin kuin Kristolaisilla, koska Ristolainen ei tiedä vielä mikä hän on. Niin, niin, siis siinä, on, siinä on pari jättää selkeästi mun mielestä edellä Farmistakin tulossa ennen kuin Ristolainen, niin mun mielestä Ristolainen pelaa mä Joo, ja olihan se, se, se silloin aikoinaan Ristolaisen se kahden vuoden lapun julkistaminenkin, niin se oli vähän just sen tyyppinen. Että... Kyllähän sitä puhui, ja kai mä ymmärrän, että pitää halua ollakin siinä nhl Totta kai, lankana. mutta siinä oli välillä, että katsellaan nyt, tai siis sinne siis ei mennä. mulla oli vähän semmonen... Ihmet, pela... siis ne. olen todella yllättynyt pelaa nhl -läs. Kyllä. Joo kyllä mäkin niin ajattelin. Kuka, mikä sun kakkospakki parempi? Mulla olisi ristulainen vittasmäki sitten taas niin päin. ja sitten kolmonen tietysti se eikö paamurotti meni vaan nämä... Mulla nämä. vittas vittasmäki jos vittasmäki on parempi taisi joku se selkeesti se puolestova pakki niin on eri tavalla. Mut, tota, no niin... Niin mä mietin sitä pitkään, koska se oli hyvä pakkivari kauden mm. Kenties ehkä se niin kaikkein warnins lopulta kuitenkin no koko kauden mittakaavassa. Oli, ainoastaan se, mikä just hajotti, oli nämä Russelet ja Martinezin tulot. Mm. Mutta se oli se, mikä niin kuin löytyi yhteen kuitenkin. Niin Siinä tarkoitan sitä röyhkä, niin kun puhuttiin sillä alkukaudesta, että minkä takia kristolainen Heitti avausvastuun vittasmäille, joka ei osaa syöttää verrattuna häneen yhtään. <laughs> Just, että niinku se, se mikä Rassen pitää ottaa, niin se kiekollinen vastuu. Mm. Ja sitten pitää sitä puolustus, puolustuspeliä pitää pystyä parantamaan kanssa. Okei, ykköshyökkäskenttä, eli puhutaan nyt siitä ajasta, kun Vilsi on jo mukana. Voidaan spekuloida sitä, että mikä sitten tulee olemaan kauden avauspäivänä. Mutta tota no, niin mun mielestä aivan selkeä ykköskenttä pare vilsi. Joo, mulla sama juttu. Siinä on roolitukset selvät kakkoskenttä niin, niin äh, mietin pitkään näitä, mutta tota on niin kyse on mä heitä kami, kami mietti se siihen koskerrana laittaa sekstonia toiseen laittaa. Elikkä totan tota miettinen sekston, miettinen sekston et et tota on niin joo ja hyöri ja ampuu ja totano, niin, pojat on niin sisään ja tilaa. Joo, mulla oli itse on se mitä mä tuossa aikaa tähän oli niin kuin Öö, eli siitä tuota noin niin toi... Eli Famolari koski ranta sexton? Joo. Joo se kyllä toi kärki on niinku aika... just että meillä on niin top 5 hyökkäitä aika selvästi kummallakin mm. luokkoa lyötyä. Ja... Niinku kuuluukin, ne on palkankin mukaisia. sieltä. oli vähän vähän tuona hahkuun kyllä. Joo joo se kyllä, jonkun täytyy nousta siihen kyllä. rooliin, Mutta mun mielestä no selkeästi selkeesti niin ennemmin niin on Miettinen ja Bertrandi mun silmissä, niin mikä siihen tulee... Tulee tota noin niin sit paikasta tappelee siinä ykkös-kakkoskentässä. Kyllä. Anteeks kakkoskentässä, mutta tota... Sitten niin on vähän kahden vaiheelle, että miten mitä mä tämän kolmosketjun laittaisin, mutta tota, no, niin mä heitän tähän nyt oikeastaan kaksi vaihtoehtoja jos sitten mä valkkaan jommankumman nopeasti, mutta <töntilä> tutta, no, niin, eli Bertrand ja sitten no, niin senteri vaihtoehtona on Virtala tai Tuominen ja toiseen laitetaan joko Famulaare tai Suominen. Mutta tutta, mä haluaisin koittaa tota Bertrand, Virtala, Famulaare tai Famulaare, Virtala, Berran, ihan mitä vaan, mutta tutta, kuitenkin niin, halusin koittaa sitä, koska siinä olla semmonen olla niin kuin Niinku Tepsillä oli tämä, tämä hattuinen filppula radio, mm. mikä oli sitten, niin kuin yllättävänkin tehokas ennen kuin radiassa päädyttiin heittä hei eroon. Tässä on potentti vähän saman tyyppillisesti, joskin tässä ei ole samanlaisia käsiä, mutta totana, niin kuitenkin että semmoinen niin kuin hyvä, hyvä niin kuin secondary Scoring video. Aina mikä kysymysmerkki on, että pystyykö se, se famulaare puolustamaan ihan yhtä hyvällä tasolla. Tai siis pystyykö, pystyykö se olla liikaa puolustava niin puolustavaa hyökkäjä ja tarpeeksi hyvä sellainen Virtala painaa omiin kyllä, mutta sitten Virtalallakin se aloitus on vähän kysymysmerkki. Mm. Ja tota, no, niin Bertrandi sitten taas, niin, niin se on kans vähän enemmän hyökkäyshuonnan pelaaja. Tuo on vähän riskiketju, jota sitten niin se voi helposti muuttaa tuominen puhdas centeriä ja suominen vähän niin tasapainottavan pelaaja. Mutta lähtökohtaisesti niin mä halusin nähdä tuon kasassa tuon Virtala Bertrandi. Joo, mulla oli itse asiassa vähän sama asia tuohon kolmas ketjua, että... Siihen on vaikea löytää ihan puhdasta sentterikin, että siihen oikeasti haluaa laittaa. No että kun se... tuo tuomisen näytöt on niin ohuet. Ne mutta, on niin ohuet, ja sitten kuitenkin Laakso on. Se on. Niin. Mutta, siihen mutta niin kun laakso la... on niin tehoton, että mä haluaisin sen neloskenttään. Niin. Niin se on se mun mielestä varmaan SM millican kalleen neloskentteri. Voi hyvin olla, että pelaa kolmoskentterinäkin, kun kausi alkaa. Toisaalta koutsi ei koskaan tujota numeroa palkkalapussa, tai sitten se, sen se on minkä, totta, ja, niin Se on ihan totta kyllä. Et, ja laakso sopii hyvin kuitenkin tuonne neloskettu. se on, siis on profiililta mm. mielestäni nelosenteri, siis loistava sellainen. Kolmosessa no. se pitäisi tehdä enemmän tehoa mutta. Se pointti on, miksi tämä kolmoskettu on vaikea, koska mä ajattelin, että virtaan jatkaa, jatka, niin kuin vimperin lop, lopetti, niin se on keskenen äänen. Mun mielestä miettii, se, se on isompi potentiaalista, kun se on tietysti vähän vajaa 30 pistettä. Monenä kautta, niin minun mm. mielestäni se ansaitset sen näyttöpaikan ylempänä. Se on totta, että teistä kannata siinä virtaamaan napanuorassa. Bert, sen takia Pertrandin mieluummin tuohon, koska se, se voisi tuossa ryhmittymässä niin ottaa askeleen eteenpäin. Mutta se askel eteenpäin on vie mielestäni viedään kakkoskentätasoon. Mm. Sitten taas, kun miettiä se seuraava askel eteenpäin, on se, että se löytyisi läpi sinne 30 pisteeseen ylittä. Niin sen takia miettii ne siihen, koska miettii, mä näin paremman potentiaali siihen tällä Eli mulla olisi niin periaatteessa samalla tavalla, mutta samalla... Mutta no nyt oli vähän heittu tuonne FAMULAR 2, mutta mulla jäi sitten tähän kolmosketjuun Pertamenin Virtalämiettinen esimerkiksi. Onko ainakin Baudikosfit ja se on vähän selvämmä? Se on, siinä olisi. Nelosketjuun sitten jäisi tosiaan, mutta sitten jäisi tavallaan yksi sentteri kiinni just nimenomaan tuominen jäisi sitten ulkopuolella. Mulla olisi sitten siinä nelosessa just Laakso ja No tuo Tuominen on vähän semmoinen, että ei se kyllä... Se on. Mä en, mä en oikeastaan mitään muuta sitä, että jätetään nyt tuo kum, kummeli pois vielä tästä näin kaavallusta, mutta siellä olisi niin kuin Suominen, Terveenä ja Tuomainen laidolla. Se olisi niin puhdas tämmöinen. Joo, Tuomainen, laaksu Suominen, mullekin. Mm. Se on aika myykkykenttä. Oh, siinä on tämä... ja, ja siinä on kuitenkin just, että noikin jätkät, niin, niin ne heittää sen vaikka viis maaliin mieheen, tuomainen, tuomainen ja Suominen. Se on jo helkkari hyvin. Joo, ne on, oh, ne on tosi hyvin. Niin, niin, mutta se kuitenkin, että tässä että kolmoskenttä on niin siis mielestäni kolmos suurin jokerikortti tuossa pyörii nyt, niin, niin... Se on oikeastaan se itse lähtö, että meillä ei ole hyvä kuka, aloittava sentteri Kuka se kolmos tuohon. sentteri mm. Jos on Se nyt se viimeinen kysymys, mitä jää, niin, niin mm. Henri Tuominen on kuitenkin on Tepsi Junnu Myllistä ollut, niin se olisi hienoinen häädä, että ehkä se ottaisi sen roolin ja pystyisi niin vähän hyökkäystehoikin antaa. Sitten se vapauttaisi niin tavallaan öö, vielä enemmän, että tulisi niin vielä enemmän taistelu tuossa laituritonteista, mikä sinällä ei huono. Että mun mielestä, kyllä mä lukin tämän Virtalan tuohon kokoompanoon, ihan sen takia, että se on niin hyvä et sit, niin ajatella, et, että Jos sitten ajatellaan, tulee niin Virtalan hyppää laitaa, niin kyllä Tuomainen putoaa mun mielestä ensimmäisenä pois. Tuomainen Famulari tappelei mm. viimeisestä, viimeisestä paikasta. Kyllä Suominenkin siinä, niin on kolmosen Losen laidassa. Kyllä, kyllä. Niin Mutta tämä antaa just, että on että sitten on avauspäivänä, niin kyllä toi Sexton hyppää tuohon oikeaan laitaan, sitten ykköskenttään melkein. Sama. Tai sitten heittää siihen ehkä totana, niin ottaa vähän niin heittää ehkä Bertrandiin siihen kohtaan, että sä olisit niin yhden. Niin siinä olisi pysynyt se kakkosketti niin, samana. Niin, niin. Mm. Ei tule niin kuin liikaa kuitenkaan sitä, että et, et se koko paletti tiirulemaan paskaksi, kun se vilsii tulee. Niin. Sitten sinne voisi nimenomaan laittaa vaikka Bertrandin tai mut, mietti senkin. Mutta just että se, että me, joudut, me päästään, päästään pohtimaan tällä kaudella, että ketkä mahtuu kokoonpanoon, eikä sitä, että ketä meillä on. Mm. Niinku viime vuonna se oli, että ketä sieltä, eikö sille, jos on nenää jäljellä, niin, <laughs> pitääkö ja joku Lindsteni heittää tai siiki? Ja sitten se oli sitä, että kyllä nyt aina melkein pystyis veikkaamaan, että misä Vahalahti Anttila pelaa. Niin, Näet Että tota, no, no, sinä jäi neet mielenkiintoisia juuri pelaajia just nimenomaan kumeliauskas ja... Mutta onko se tähän nyt vähän semmoinen, että jäädään odottele mm. harjoituspelejä ja katsoa mihin tämä menee palata asiaan, mutta... Tata, mm -hmm. no, niin... Mutta kaiken kaikkiaan, niin täytyy sanoa, että ainoa mikä on niin toi selkeä kapteeni, se, sitten ei muuten puuttuu vielä, että kuka se joukko kapteeni sitten toi? No mulla oli tämä teoria siitä, että tätä Laaksolla nostetaan niistä omasta kummasta kapteeni. Mä en vaan näe niitä oikein kapteenina kumpaakaan. No ehkä semmoisia hyvin aditontteja siihen just, mutta et, mitä niin ajatellaan sitä että pe pelaajan esimerkkinä, ja sitä mä tiedän, mitä, millaisia on kopis, mitä on kuulu, niin kyllä mun vaihtoehdot on melkein sit noista, eli suomalaisjakista, niin, niin mm. kyllä mä katson ehkä enemmän tota no, niin. Jos ajatellaan, mitä, me, me millainen pukuoppilä ja ne on, niin Näin se on olla hyvä vaihtoehto. On ollut plussissa kuitenkin A-tarinnassa. Kyllä, kyllä se varmaan, mä en vähän tietysti mitä minä mitään, millä mä sen, että hänestä ei ainakaan ihan kapteeni, että, että kun sitä tepsiläisyyttä ei ole niin kauan takana. Mutta sitten taas se, että mitä nyt ihan käymme Olikin... selvä, niin sehän on se. Hyvä jätkä, hauskuutta ja varmasti sitten tämmöinen näin, mikä yrittää varmaan Ja joku haasto joka se myös... haluan semmoisia että sinne koppiin, mitä, mitä, niinku, mitä mun mielestä siellä ei ollut. Semmoisia, joka niinku oikeasti on yrkin pöytään ja huutaa sitä vittua silloin, kun tarvii. Niin. Herättää sen joukkueen. Hmm. Tota, no, niin... Sitten jos ajatellaan Kaukalo-esimerkkinä, niin kyllä mä Marko Virtalasta kanssa tykkäsin. Se siis ja mun mielestä Tosi, ha... tosi haukuttu pelaaja. Jou, Hei, tässä kohtaa nyt vielä, siitä, siitä Virtalasta aina puhutaan, että märkä Marko, lopettakaa se paskapuhe oikeasti. Se oli niinku siis, käykää, ettikää se teksti netissä, se vielä löytyi, mutta se oli mun mielestä enemmän niinku, mä luulen, että Virtala on pannut sen, sen kirjoittajan muijata tai vastaavaa, se on niinku kuin koko kosto, koska siis, siis se oli niin, niinku, kuka pelaaja ei niin tekis vapaapäivänä, vaikka on huippu noin pää vittuun, siis, ja huippu kausi menee noin päin vittuun, ja mä olisin ostanut sen teorian, että, että Virtala tulee kännispeleihin ja muuta tämmöistä paskaa, mitä siinä väitettiinkään, jos se olisi pelannut huonosti, mutta kun se oli sen joukkueen niin ainoa, joka oli valmis syömään sen kiekosilla sillä kaudella, mm. niin mä en. Et, joo, ja se on. Niin joukkueen alivoimalla ja muutenkin, niin se on, se on tärkeä jätkä. Yllättävän tärkeä jätkä. On, on nämä kapteenina ehkä vieralastullut, jos myös enemmän, ehkä sitä, enemmän myös sitä niin tunnet vielä nämä esiin, ehkä, kun mm. miettinä, sanotaanko siihen vaiheeseen, kun on niin kuin pakko tehdä jotain. Joo, joo mutta mä haluaisin sellaisen, niin joka ottaa sen joukkueen reppuselkään. Niinku varsinkin henkisä puolelle vaatii, sit, joka se joukkojen vaatimustasoon, niin mä toivon, että sellainen jätkä tuosta joukkoista löytyy, mutta se tuntuisi olevan näin päällisin puoli se ainoa iso puute. Kyllä. Elikkä mun mielestä siinä on se Petteri Nummelinimentä aukko etenkin, niin kuin olen sanonut tässä näin. Kyllä, mutta, mutta tällaista kommenteille luettiin, että tuota, niin TPS tämän viikkojen tuota, hankintojen avulla niin TPS tuli ainakin kertaroseksia ainakin yhtenä. Tämä on yksi SM Liikan mielenkiintoisimmista joukkueista tällä hetkellä tulevaan kauteen. Mä en oo nyt sitä, mä teen viikonloppuna Mun on pitänyt tässä juhannukset asti se tehdä, mutta tatan on on nyt no on enemmän aikaa niin ää, aion tehdä semmoisen tekstisarjan tonne meidän blogin puolelle, missä siis, missä on niin ranking, tämän hetkinen rankin liika alkaisi huomenna. Ah, mä en sen, et olekaan, kun mä en yhä sitä puhunut. <laughs> <laughs> mutta tuota, mutta siis viikon loppuna sellainen odotettavissa katsotaan millo, miten, millaisen miten on TPS saa jo, ai, siis Rankkaan joukkueet sen mukaan, miltä se, miltä se tilanne näyttää nyt, eli peli pelipaikoittain ja ketjuttain ja kaikki, kaikki tavallaan pistään ne järjestykseen ja siitä sitten katsotaan se keskiarvo ja siitä laitetaan sijoitukset. Niin, niin. Niin, se... seuraavaksi yhteen taas, sanoi, niin ehkä niin mahdollisesti niitä tota, niin harjoituspelejä on edessä tai jopa käyty. Katsotaan, katsota, että kuinka pitkää kesälomaa me tästä vielä vietetään, mutta viimeistään pitsiturnauksen tienoilla varmaan palataan, etenkin jos se on nähtävissä, leistä paikan päällä ryhdytä lähtemään, mutta on niin. Se riippuu taas kaiken tasosta. <laughs> kyllä, mutta hei, kiitoksia kuuntelijoille. Mun olemme täällä bubillihasta Tässä on niin... taas täs täs tiukka, mm. tiukka pitkä setti, mutta on niin. Nyt käytiin tepsi kyllä pitää aika juurta jaksain. Joten palataan asiaa viimeistään pitsiturnauksessa. Joo, kiitos ja hei. Palaa vihreä palo Yksinkertaisesti kiitän pelaajaa Taistelivat erinomaksissa Yeah, because uh, I think uh, Maybe this is a Wild uh, West Katan on pittini Et se mitä me Suomalaisena meidän Mä häpen Mä Se on muuten sillä lailla, että pojat me hävitään Teemu Seläte ja Teppo Winnipekin ja te, teemu selän ja Teppo vinnipekin nummisen, te, Teppo Nummisen Winnipeg johtaa omaa lohkoaan Ja siinä tulee koukaamisesta raukaisus. Daniel koukataan ja rau. Munatonta kiekkoa. Kyllä tässä suossa on koko seura ja meidän pitää yhdessä hakea se pohja ja ponnistaa sieltä. Jotain ratkaisuja on löydyttävää Kyllä, tää on joukkueesta lähtee. Ei ole kiva katsottava tää. Ei oo, ei ole. <laughs> Mutta mies kestää tämän ehkä. Arvaa, turkulaisena. <laughs> uh, in this league it's not possible to uh, speak about braveries. That's its penalty. And I am not so rich man that uh, I can say something. Satana Jorma. Zolla plus nolla. Zonolla. Do you understand what I mean? Tää ottaa persein heikon edes <tos> takas Yhtä heittää vähän vettä, kun oli menee opi Järvinen, Järvinen antaa Hirsimäelle mahdollisuuden ja nyt tulee eläty liikkuvan Mikäläinen voi olla sivon, kiinan oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Heittäkää vähän nimiä ketä siellä on. Jaloo, ja Pilluhattune. <tulut>